No sé. Sí. Bueno, així sí, només un momentet, només així, tècnic. Va enviar un mail per a qui volgués un aplec de tots els textos, no?, així de... del de, de cicle, i van haver quatre persones que van dir que sí, que no sé qui... que estaves tu, Marta, en Bernat, tres i la no, marebert, no? I... com? No, que no li el mail. Vale. No, no, lo digo, fet només les còpies de la gent que mos ha dit perquè s'haurà so, so, so, so, uns 13 euros ara, ara ho diré exactament que ho he a cercar ara mateix i bueno, nosaltres no en no, no teníem no, tu al final del vols? No? no sé que si... Doncs, no, si hi ha còpia doncs ja, ja està no, el que han fet és això, és que hi ha una còpia allà no enquadernada que quedarà aquí transitant i qualsevol persona que, no, que tingui ganes de tenir els textos agafa la còpia aquesta se no, la fotocopi eh, i la torna eh, Bueno, que dir, sí, sí, sí. Però dir que, que tot això està aquí desenquadernat per a, per a que Fem qui volgui, ho pugui agafar i fer fotocòpies. Sí, sí. I, I així ja... Tu el vols? Bueno, pues te pilles allí les... Però si n'hi molt queig, si no, que se'l piller i ja està. Sóc us sigueu d'acord, com vulgueu. Sí, Sóc, o, sigui, com vulgueu. <laughs> sí. o sigui, nosaltres anam fent només per la gent que havia dit que sí i, i na Sònia o sí sigui, que havia dit que no que sí, però si algun poti, pues us la renuevo en Javier con con luego. això només que si sí, cal conjunt, pues que passi per aquí per un taullet com vulgui i aquí ten còpies, són uns 13 euros. val? Si a arribar directes, la interessat, si de, de qui no ha dit Ves que començava i que quan sí que es pot, no? no, dius, no? Si hi ha un par de persones que han participat i i està Vale. Quan sabia. Bé, i de Eh, que comentam avui són eh, els de l'acumulació originària norinària de març i és de el nou imperialisme, acumulació per disposició de d'Harve. Eh, um, bé, a març, supòs que no fa falta presentar-lo que sapiguen d'Alcones ja i i en Highway, és pues, es que no el coneixeu, bé, per dir quatre coses, eh, algun um, diàur dels Estats Units que ha escrit sobretot eh uh, sobre com s'especialitza diguéssim o oh, com, se... sí, com se materialitza l'espai i el capitalisme, no, Aquest és el tema més... bé, sobre les que ha més i sobretot això dins, dins el neoliberalisme. Bé, un poc així. Després també, bueno, dia a veure perquè... Bé, perquè han triat aquest text per començar, no? ja crec que les dues, que, la relació que tenen amb els comuns són que jo crec que estan bé perquè donen una mica com una visió més eh, històrica. De, bé, més que dels comuns, com a dels procés de tancament des, o encarclament dels comuns. No? Per una banda, el d'en Mars, més com a, ell posa, bé, el terme aquest d'acumulació originària, com el primer procés en què, bé, la primera vegada que, que s'encerclen en aquests béns comuns i en canvi el Harvey després ho explica com una, no com un fet puntual originari no, de la primera vegada que passa sinó que ell entén eh, que és una dinàmica eh, que és inherent, bé, pròpia del capitalisme, no? Per, per tant, aquest procés de tancament de bens comuns passaria durant totes històries de capitalisme i no només en el principi. Bueno, una mica això simplement per contextualitzar. Sònia, perdó, però qui prendia notes avui? Ah, no ho sabem. Tu, no? Crec que eres aquest. Bueno, pero, bueno. Ai, se va, ves? Eh? Bueno, no, no, no, però, no, no, perquè, no, no. Si no passarà la sessió. Sí? Sí, perfecte. Sí. El que, bé, ho vàrem comentar una mica l'altre dia, tampoc cal reproduir tot el que se digui, sinó que segur que... Clar, sí. Sí, i jo crec que sobretot tot més... Um, després donar el davant no? Perquè bueno, jo a la meva manca heu escrit lo que explicaré, així que si voleu també van dir que ho podien passar a introduïes. o traduir. Llavors vull dir que no que en mi cultura això seria de debat, altres punts de més d'acord, de més d'acord... Sí, soltants sí, per quan tu vulguis, però clar, sí. Bé, idò, jo començaré introduint es d'en de Mas, l'acumulació na rifinària, i bé, faré el que pugui, intentaré donar les principals idees de... bé, ses que jo he considerat que eren les principals idees de, d'Ester. Bé, idò... Ser. Una cosa. Fes, sí, uh, ses nodes que jo tens, vull dir, ens ho... Uh, no sé, no em recordo si això se va establir d'una manera o un procés específic o no. De ser gent que oh. representa les coses, si no amb el seu tal o amb sí. el canal o si... Sí, van dir intentar pensar-ho. De fet crec que van dir d'abans però no mm. passar-hi, però impossible. Yeah. Després ho picaré i, sí, sí, sí, I ho passo que havia de seguir tot el Laura, i, i, i de, de, de. Vale. De, bé, a, a veure, en març, eh, ja ho crec que entens acumulació originària com a, diguéssim, el punt de partida de lo que és la producció eh, capitalista, no? i posa com a la metàfora de que és el pecat original de l'economia política, més o menys. No? Llavors se tractaria d'un procés eh, històric de separació entre, -eh, entre els productor i els mitjans de producció. No? I clar, això és una cosa que necessites capitalisme, és a dir, ha de passar aquesta separació entre el productor i mitjans de producció perquè es capitalisa perquè es es capital, I la uh, capital, no? producció capitalista. Ja que els els i les mercaderies i els mitjans de, produ de producció no són capitals en si mateixos, sino se valoritzen i se posen en els mercats, no? uh, per tant, perquè perquè això, les mercaderies, els dobbers, els mitjans de produccions eh, es converteixin en capital i tingui lloc esmercat eh, s'han d'enfrontar d'una banda eh, els propietaris dels dobbers i dels mitjans de producció amb els obrers perquè els obrers puguin vendre llavors la seva força de treball i per tant eh, pugui esdevenir esmercat. Eh... Per, per això, no? O sigui, sense, sense que aquests tinguin valor no hi ha marcat. Això jo crec que, que és una idea, bé, fonamental en, en, en lo que en Mars diu uh, sa circulació general de, des capitals. Uh, vale, per tant, perquè això pogués passar, uh, a veure, explica que els capitalistes industrials varen haver de desplaçar Uh, d'una banda, uh, els drets gramials, i d'altra banda, uh, els senyors paurals. Uh, per tant, uh, sa base d'aquest procés se va convertir en, en aquesta expropiació de ses terres en els productors rurals, no? Per això van separar -se els productors i els mitjans de producció. Bé, sa uh, acumulació originària és lo que constitueix a uh, sa base de, diguem, de la transició del feudalisme al capitalisme. Uh, és un procés perquè després, eh, uh, segons Marx, pugui tenir lloc eh uh, la reproducció ampliada del capital, que lo que és la reproducció ampliada del capital, l'haburan després amb els teix en vaistes d'en Harvey ara no hi entra. Ehm, uh, bé, un extracts de les característiques que han de remarcar o que hem de remarcar, sobretot en l'acumulació originària que consisteix en un procés violent, això ho remarca bastant en Marx, no? Uh, després, així un poc per fer la síntesi diríem quins són els elements uh, que són necessaris perquè per se pugui produir aquest procés d'acumulació originària, no? és primer i jo crec que bé que en aquest cas és més rellevant és la producció de sa força de treball, és a dir, eh, que puguis, que sa produeixi sa força de treball, producció en sentit de, de generar no? Bé, eh, per això se varen expulsar els campinals de ses terres comunals i bé, i aquí és on, on... Mos, bé on se centra en el tema dels tancaments i eh, bueno, aquesta expulsió de les Terres Comunals era és a dir, les Terres Comunals era el que permetia en els camperols la seva supervivència, no? Llavors era pues, una despossesió no? en aquest moment. Això va començar puntualment a finals del segle XV i XVI i després entre les de 7 i el de 9 ja seria sa, sa norma, no? Com a, seria la pròpia dinàmica. Uh, bé, per això aquesta expulsió de les de de, de Terres Descombrades lo que creava, lo que permetia per tant era crear obrers lliures i desposseïts que només podien sobreviure venent sa seva força de treball. Vale? Per això aquest punt eh, necessari per la acumulació originària i llavors això, la producció de força de treball en aquest sentit de crear obres lliures lliures de, de senyors uh, per tant això el que va generar i llavors a la migració del camp cap a, cap a la ciutat uh, bé, un segon element perquè pogués tenir l'acumulació originària seria el paper de s'estat aquí bé, com han dit eh, abans amb tota la migració dels campes a la ciutat la eh, primer, primera indústria bé, manufacturera no podia no absorbir tota aquesta mà d'obra que havia generat tot aquest procés d'expulsió de les de terres comunals no? i bé, aquí en Marx diu que és quan una gran massa se va convertir en, en lladre i roda mort, o sense sostres, no? Eh, per això llavors, eh, bé, amb aquesta excusa diguéssim, se va començar a implantar eh, les lleis d'això, sense sostres, es va de mort, va de mort, no? Uh, bé, això jo crec que ho han de contemplar com a un procés de disciplinació, o no sé com s'ha de dir, per disciplinar classe obrera, no? Uh, I bé, amb, amb, aquest, amb aquesta mateixa dinàmica també se van baixar salaris, per exemple hi havia un salari màxim, però no hi havia un salari mínim, no? Això és una cosa també important i bé, com ja explica tots els trens, després se van anar afegint doncs, eh, més lleis, no?, com a bastant crues, en els qui no s'adequaven aquestes lliures. Eh, bé, després, un altre tercer element per a s'acumulació originària seria s'aparició d'escapitalista, que tindria origen i don aquest robatori de la propietat de de la terra, eh, com, a, com a primera cosa i després, eh, amb la aparició de descrent, no? Això també seria un element important. Eh, i que també es, bé, és, a dir, el crèdit també serà imprescindible després que que n'hi ara augmentant amb la reestructuració dels nous sistemes financers i tal. Uh, un element imprescindible perquè després pugui tenir lloc la reproducció ampliada del capital Val. i després es quart i i darrer element seria la creació d'un nou mercat intern com no? la creació d'aquests de... obrers assalariats i d'oça van bueno que van apareixent diguéssim, nou potencials consumidors bé, jo crec que bé, estàs tot molt llarg però jo crec que, com a que en quatre pinzellades pues, aquest, aquest quatre punts no? de, de, dels elements importants perquè passi la població originària la força de treball el paper de s'estat la aparició de, del capitalista i la creació de mercat intern Bueno, me lo marco després, si llo ja d'aquestes ja rondes. Passam en, en el següent text. Eh, uh, és, és bé, el no imperialisme. Aquí, eh, uh, lo que se planteja és ehm, uh, ve, Harold Pollan the conjuncture capitalisme. I ells, eh, uh, i ells diu que és capitalisme sobreviu, eh, bé, això ja havia dit el Lefeb, a través de seva producció d'espai, no?, però ell després se demana com i fa una nova proposta, no?, i l'explica amb, amb el concepte de solució espaciotemporal, que aquest concepte suposa, ara hi entrarem, però, suposa una expansió geogràfica eh, i eh, una com a solució a les crisis de sobreacumulació de, d'escapitalisme que el capitalisme té periòdicament, no? Uh, Harvey considera que, que aquestes solucions que s'han anat implantant durant la història d'escapitalisme han fracassat i que per tant no han arreglat aquest problema de sobreacumulació. Uh, llavors si aquestes crisis, no vull dir, si aquest problema de sobreacumulació no se soluciona Uh, el que passa és que hi ha una amenaça d'avaluació de, de encara més gran que la que hi havia abans en la crisi de sobreacumulació. No? Llavors uh, la solució que proposa en, en aquesta següent crisi diguéssim, de, uh, possible crisi, és uh, el que ell diu és el nou imperialisme. No? que és, és, és una eina necessària per mantenir l'hegemonia d'un estat o país. És a dir, en aquest, en aquest sentit, la solució a eh, aquesta segona potencial crisi és, és el que hi diu acumulació per despossesió. Bé, bueno, això és un poc com el mapa de, de, de, ser, de que explica l'article, no? però bé, ara anant per parts. Uh, primer veuríem el que és una solució espaciotemporal la uh, bueno, uh, uh, lògica del capitalisme per definició per definició per el que entenen en els marxistes té tendència a la so, uh, sobreacumulació no? això vol dir la sobreacumulació d'una banda d'excedent de, de, de treball i d'excedent de capital que aquests excedents han de ser eh, adsorbits i poden ser adsorbits de tres maneres. La primera seria invertint eh, en el que hi diu un desplaçament, temporal, un desplaçament temporal, que són per exemple les inversions a llarg termini com l'educació o l'investigació. No? Una segona manera per adsorbir aquests excedents són inversions que són desplaçaments especials que és com l'apertura so, so de nous mercats a altres llocs no? i després hi ha una tercera via, diguéssim per, per absorbir els excedents que és, que, que és a través de desplaçaments eh, de les dues maneres temporal i especial Uh, aquest tipus de solució espaciotemporal, no? És es lo que hi diu espacial fix, que és es una... Especial, de game, de... Especial fix, és es, es, es un concepte en anglès... Es, es... okay. No, se tradueix així, es solució espaciotemporal. Ara després expliques això de fix, però se tradueix com a crec que arregla unes testa solució. Bueno, el que consisteix això és en invertir en capital fix. Els capital fix són els es que no se mou, no? Eh, són, per exemple, infraestructures, habitatges, això, aeroports, coses així. Eh, bé, aquesta solució implica... Eh, ha un sector molt gran d'aquesta economia. De fet, tots els estats com, a, com per exemple l'estat espanyol que ha notat per aquesta solució eh, eh les zones cara tenen la crisi més, més gran, no? Espanya, Itàlia, Grècia, no? ah? sí, sí. Bueno. Uh, bueno, uh, sí, l'absorció d'aquests aquest, excedents uh, per aquest tipus d'inversió necessiten la mediació d'entitats financeres o, bé, o entitats estatals que generin crèdit, o deute pública, o crèdits, així. I així és com se crea el uh, que diu uh, el capital fictic. Llavors, si aquestes inversions són productives els valors eh, fictícits s'amortitzen, i si no, és a dir, si no són productives aquestes inversions, s'ha devaluat actiu, per exemple, els habitatges, no? I llavors hi ha, eh, bé, això, eh, o això, o s'ha devaluat l'actiu, o hi ha més dificultats per, per pagar el deute. Bé. Eh, ara, això, eh, que en anglès aquest terme fix té un doble sentit per una banda és això a la que mos referíem com a solució o arreglo, no? uh, però també uh, vol dir això, que, uh, que una part del capital que, que s'inverteix queda fixat, fix, uh, fixat, físicament en aquell lloc uh, per un temps llarg. No? Això vol dir que que per tant aquesta inversió no se pot moure, no se pot canviar de lloc sense que se destrueixi. És a dir, si fas un aeroport, aeroport no el pots traslladar, no? Mm -hmm. pues bé, simplement és això. O un habitatge, sí. Um... O un palau de congressos. O un palau de congressos. Perimòria. Mm -hmm. sí. Per això, eh, bueno, doncs aquest tipus de solucions espacio temporal, les relixes de les que, Capital Fields transformen l'espai, no? Eh, per exemple, és és eh és eh és eh és eh és així com se crea la ciutat i per això també eh, aquest procés eh és de destrucció creativa, això ho va dir en Jean-Peter, no? Uh, aquí un, un exemple de, bé, que s'ha parlat de destrucció creativa són, per exemple, els processos de gentrificació, no?, de destrucció, que has de tomar tot el barri per després fer-ne un de nou, no?, això, per exemple, és un cas d'aquests. Bé, bueno, uh, després, de tasca de retorn d'aquestes inversions a llarg termini Uh, acaba depenent de l'evolució, de, de l'acumulació d'aquest lloc uh, des país receptor d'aquesta inversió. Va? Per tant, uh, la contradicció d'aquí sorgeix uh, perquè aquest països després, és a dir, quan tu ja has invertit, uh, també necess... I, si els hi va si haver diguéssim, ells també uh, necessitaran invertir els seus excedents. Va? i per tant també necessitaran una expansió geogràfica i també necessitaran una solució espacial i per tant d'aquí sortiran eh, els conflictes geopolítics. La eh, lluita o la eh, dinàmica per tenir un panorama favorable en aquesta col·locació d'excedents de, podrien dir que consistiria en la lluita per la hegemonia mundial o global. Per tant, els estats hegemònics restructuren tant el sistema monetari i financer a través de les seves institucions financeres i els seus governs. Això és l'exemple més clar, igual l'Estrit, Reserva Federal, Fons Monetari Internacional i les seves polítiques, etc. Uh, bé, que han jugat un rol imprescindible en, en, per sostenir, diguéssim, hegemonia nord-americana. Després, si això no basta, s'aplica el por militar, no? Doncs uh, pues, uh, tota aquesta dinàmica d'acumulació seria el que s'anomena això, l'acumulació ampliada. Val? Si no funciona sacumulació ampliada, és a dir, si, aquest, si els excedents no, no de capital que han generat abans no es poden absorbir, llavors se passa amb el plan B, i el plan B és l'acumulació per despossesió. Bé? Um, bé, aquí en Harvey explica un poc uh, la teoria general de l'acumulació uh, de març, se basa això, en els mercats competitius que han de garantir la propietat privada i les estructures legals i governamentals, que han de garantir el valor i la circulació dels dopes uh, llavors uh, aquesta acumulació se desenvolupa això, com una reproducció ampliada i per tant això suposa uh, això suposa una, aquí una crítica en març no? uh, perquè perquè en Marx diu que l'acumulació acumula, eh, primitiva ja ha passat. Per tant, s'acumulació basada en la depredació, la eh, frau i la violència és una etapa originària no? que s'ha deixat de considerar rellevant. Com que Harvey considera que aquest procés d'acumulació originària es present no? durant tota la història, de, bueno, tota la geografia històrica, cumulació ell proposa mm, no utilitzar aquest concepte d'acumulació primitiva per això perquè originària perquè ell considera que, que encara passa i que ha passat tots tot, tot, llargs històric i proposa utilitzar aquest concepte d'acumulaació per desposació. Llavors de fet, en Harvey considera que tots els processos que Marx explica com a acumulació originària encara estan, eh, encara estan passant, no? Eh, bueno, en dic un parell. Eh, sa mercantilització i privatització de la terra i sa expulsió força de les poblacions camparoles, sa conversió dels drets de propietats en exclusius, sa superació de, dels drets a béns comuns, sa conversió de força de treball en mercaderia, la supressió de les formes de producció i construcció de els processos colonials i colonials imperials d'apropiació d'actius, la monetització dels intercanvis i recaptació d'impostos, els ràgids d'esclaus, les usurelles deute públic i el sistema de crèdit. No? Tot això són les coses que explicaven de fet en, en, en els test i que Harry considera que, bueno, i que, que encara estan passant, no, no que només s'era un fet puntual sinó que són la dinàmica. Uh, bé, Harvey diu que aquests processos juguen avui uh, pot ser fins i tot un paper més important ara no? que en el passat i que són trets fonamentals de, del capitalisme contemporani. També diu que més de més d'aquests processos, com així anomenat, eh? oh, hi ha nous mecanismes que ara són, bé, nous mecanismes per, fer, per generar l'acumulació eh, per desposició, no? Com, per exemple, el de propietat intel·lectual, la biopoiateria, la degradació dels béns ambientals, la corporatització i privatització d'actius que abans eren públics, la privatització de s'aigua, la privatització de s'espensions, etc. Um, bé, aquest nou mecanismes d'acumulació per despassació, ell diu que constitueixen una nova onada d'encerclaments en els béns comuns, no? Um, I aquí, ara no me'n recordo d'aquí, però bé, és igual, el que s'ha dit més a manco és que se diferència entre els vells encerclaments i els nous encerclaments, que això jo crec que és una cosa com a que, que ho aclareix bastant, és es que els vells encerclaments eh, estaven, lo que encerclaven es, sobretot era sa producció, i els nous encerclaments lo que encerclen és eh, mitjans de reproducció social, no? I això és una cosa bastant diferent i que jo crec que s'ha de nomar. No Que els vells tancaments lo que encerclaven, bé, encerclaments lo que tancaven, Uh, eren uh, els sistemes de producció, o els mitjans de producció, no? I ara lo que els nous, aquests nous encerclaments, lo que tanquen o lo que, de lo que priven és dels mitjans de reproducció social. Això crec que és una, una idea interessat. Um... Bé, i en Harvey diu que, que d'aquí d'aquesta nova onada d'encerclement i de, el que s'estigui creant un nou moviment social per reclamar aquests béns comuns, i, bé, I també una altra idea que diu és que el procés d'acumulació per despossiciós accelerar més quan hi ha una crisi d'això que deia de sobreacumulació de sa reproducció ampliada, descapitat, no? Bueno, mena o manco aquestes eren les idees que, que volia posar damunt sa taula i després, no sé, però hauries debat o no, jo que sé, poses damunt sa taula un parell de preguntes també, no? poden uh, uh, dir que els actuals processos d'acumulació per disposició són encirclements de béns comuns perquè això significaria que entenem per bé comuns allò que bàsicament són públics que són béns públics no? bé, quins sí quins no, no, quins poden considerar comuns i quins no sí ehm uh, el que vull dir és, si tots aquests, és a dir, eh, en Harvey en homena tota una sèrie de, el que diu ser nova onada d'encerclaments, de, no? I ell diu processos com per exemple, bé, el que deia, eh, drets de propietat intel·lectual, biopioteria, privatització de s'aigua, de s'expansions, tal. La meva pregunta, i ell, ell diu que això són els nous encerclaments en els béns comuns. La meva pregunta és, són encarclaments, en és a dir, que siguin encerclaments en els béns comuns vol dir que totes, totes aquestes coses que han dit els de considerar en béns comuns, no? Llavors, bé, bueno, clar, aquí la pregunta el millor on diguéssim, no? i ja és com el que és un bé comú, perquè, no?, però jo què sé, si les si pensions són... no són un... bé, no ho sé, cadascú, si són un bé com o no, però si considerant que sense clement pensions és un tancament de les bé com... no?, bé, ja m'he explicat malament però crec que... No, no. Sí. Um... Bé, després una altra pregunta seria, quines formes d'acumulació per despossesió estan vagint actualment? Uh, com va ser el procés d'acumulació originària dins el capitalisme a, a Mallorca o a Balears o no? tal perquè demà xerrant d'Angleterra aquí com va ser no? aquest procés d'acumulació originària no? uh, una altra pregunta podria ser uh, si si s'acumulació per despossesió i s'acumulació ampliada generen formes de lluita diferent i quines? Uh, quines formes de lluita o de resistència generen per una banda s'acumulació originària i per altra s'acumulació ampliada si són diferents o són les mateixes uh, Una altra com a quina nova forma agafaràs imperialisme, si s'acumulació per despossessió no resol el problema de la sobreacumulació. Bueno, una... <t 'en> ja està, ja és aquesta darrera. <t 'en> <t 'en> sí, sí. Jo no es a, a una hora i mitja. ja està. Necessitzen no sé massa, massa poc. No, no, no, no, no. La penúltima has dit dels processos de lluita d'alcumos el... i predisposació respecte a l'originària. Sí. Eh, és... sí. sí. Ampial. O, amplial, perdó, amplial, no ho volen a l'imperi, no? No, originària. No, la... no, no, ampliades. Sí. El... Sí, sí, sí. sí, sí, que és el que es el text Bueno, aquí té respostes, no? Mm. Bé, ara no sé com seguim el debat o així, però... Jo només una pregunta, que no m'he no, no, no llegit Harvey, ja l'he dit abans. Però sí, que igual està fora per de lloc, però no cap d'entendre el mecanisme de si, eh, si ets excedents, Um, si no s'es capaç de col·locar els excedents en un mercat que pues, exterior o el que sigui, i tal. no entenc que la contra, sa estratègia, el plan B que deies, no? sigui sí, l'acumulació per l'exposició, quan això l'únic que fa és crear més excedents. O sigui, no? No veig que sigui una forma de, de, de treure els excedents de sobre. Però moment, per... sí. momentani. És a dir, el que fan és invertir els excedents mm. a un altre territori, no?, no sé si ho dic bé. Sí, creen, creen més capital i després l'únic que poden fer és seguir-los Sí, i que també, ja he dit plan B, però de totes maneres això són processos paral·lels. Que... Sí, que s'accentuen. Sí, no? és una no, situació per exemple dels no? llocs de feina. Si no inverteixen... L'acumulació per despassació no és una estratègia per col·locar capital a És un procés que s'adona Sí, però també, perquè tu aquest capital l'utilitzes amb amb unes polítiques super agressives de robo, exploit, violència i tal, que et surten super rentables es després per a seguir creixent, no? Yeah. Bueno, és, no, sé, no? Sí, mm. sí. Sí, sí, sí. Vale. I on ja la primera pregunta, no? Sé sí, que jo, jo l'altra cosa que volia, è... potser, no sé què, la Sòmia ha, ha tocat punts dels textos, i no sé si podem tocar més punts dels textos, sí, textos sí. que obri el debat, més que anirà cap a lo contemporane. No sé, però jo eh, no sé, tinc un parell de coses que no volia dir, no sé si, sí. si volies dir coses dels textos. Sí, tenia... Vull dir que pots ordenar-la més endavant, no? perquè després si ens anirem no, a cap a les coses més contemporanis, que és l'important. No, no? però... Sí, ja no sé si voleu anar al per ter, no sé, per organitzar un poc si sí, el debat que trou un sí. no, cementament no, no especial que havia una pregunta al principi perquè s'han triat aquest dos tests no? bueno, al principi ja ho has, ho has manera, no Lo que fa Harvey. Es fer una... intentar una modificació a l'esquema de Marx i dir, bueno, jo lo que passa és que no sé si això, aquesta modificació o aquesta proposta és massa acertada, no?, perquè del fet, de, del fet de que Marx planteja la violència en el procés d'acumulació originària no es dedueix que Marx consideri que en el procés de reproducció amplia del capital lo que hi hagi és la pau social, ni moment no? Però, però bueno, entenc... Eh, eh, jo no, no l'havia no entès com el plan B, o sigui, però reconec que me m'haver llegit una vegada, m'acosta moltíssim aquest llenguatge i, i no l'he entès. O sigui, però però bé, bueno, és igual, de tota forma és molt interessant el que planteja a ell, de dir, bueno, eh, acumulació sagnant sempre hi ha hagut. No? Només això perquè per explicar d'alguna manera perquè els textos se conjumina a aquests textos i no a nosaltres. És a dir, que n'hi ha... Bueno, a principi no tenia clar, però al final de la ruptura pressa bona, bueno, sí, si hi ha una lògica que s'explica, bueno, no, esto importa que digues que ho diu que és un no, no. però no, però m'agrades, però presentar-nos com una rodada o quan xarrem dius? O no, una... no, no, no, no. Ah. Fem un hashtag. Jo em dic Xavi, Carmen. Arana. <coughs> Marta. <coughs> Irene. Jo <coughs> no em penso, però. T'hi ha. Vale, jo... No sé, jo voleu comentar un parell de coses dels pues... textos, no sé si... Sí, començàvem a comentar coses dels textos i després ja passarem als les preguntes més així, no? Vale, no jo voleu, bé, bueno, o sigui que, que me l'has fet pinzellada ràpida i tal però que jo sí que volia destacar en el, el text de que pero cuando, que trobarte de colors de la setmana passada però que com a mecanisme o factor clau de la acumulació originària que Marx en parla molt ràpid però sí que parle, ¿no? del tema de la de la depredació, bueno, de la treso colonial i l'esclavisme com una manera súper per a que generi el mecanisme, no, de comenci el motor del capitalisme a, a, a funcionar, ¿no? o sea, que sentidia la ocupació de la terra dels campesols, no, la proletarització que has parlat, i ¿no? i després ja els mantos segons que és la cosa colonial i bueno, això al pròxim dia ja parlem de, de que el que significa més coses d'aquí, no? de l'explotació de la bona, no? però això ja ho dic sempre. Per que... I, jo, jo, jo no sé, jo un, un, un parell de coses que, que volia comentar del text de Marx, és que, no sé, això ja dic perquè potser en un... En un en el, en el debat que vam fer sobre justament el Caldebany de la Bruja, que també anava al parc sobre el tema de la l'acumulació originària, a, a vegades ens preguntava, no sé, la gent que estava aquí, de bueno, fins en quin punt això era un plan intent, intent, amb intenció o no, de quina manera, no?, el que per, no? ara m'estic igual avançada, però que és que aquí és important perquè jo he així un parell de cites al, al text de març on veu gent contemporània que està parlant del tema i que clarament, òbviament, hi ha una intencionalitat darrere de tot, el, de tot aquest procés diguéssim de proletaritzar no, els Camperols, però que no, no, no, no tinc així... Que, que, que el trobo així interessant, perquè a vegades pareix, no? Que no sabem si... si... on estàs? Mm -hmm. ah, Disculpava... Uh. O sea, ¿no? que, si a convertir a los pequeños labradores en personas obligadas a trabajar para otros Se moviliza más trabajo es, es esta una ventaja para la nación El producto será mayor Si su trabajo combinado se emplea en una sola hacienda uh -huh. Así se creará un sobrante para las manufacturas Haciendo de este modo que las manufacturas Una de las minas de oro de nuestra nación Aumenten en proporción a la cantidad de trigo producido Blablabla bla, bla, ¿no? O sea que Que a pegados, no sé Autos con... Com, com Harvey actualment, a Federici i altra gent així, ara que ara, ara, això apareix que és tota una confabulació i tal, que no és així, no sé què. I que, que crec que és interessant que Marx parle de textos contemporanis que, sí que, que sí que era estan així, no? L'altra una cosa de, de, de memòria històrica, jo trobo molt interessant, que el tema dels comuns és una cosa, no?, que, com bé, nosaltres no, pràcticament no hem viscut, no, de, no sé, no? Hi gent que diu, no, oh, aquí serà si comuna, o si comunes aquí i tal, però que aquí em que, que al segle XIX no? Diu, ja, ja, ja es perd completament no? aquesta, o sigui que el, que el capitalisme mitjançant no? el mecanisme de disciplinament, de disciplinament que deies tu doncs, eh, es perd la col·lecció existent entre, no? entre el que era l'agricultor i, no? la, i les terres comunals no? I que, que això és una cosa que crec que, que moments com aquests són també de, no? de, fer, de tenir aquesta memòria però d'on venim no? perquè si no no s'entenen els processos i eh... I la, les, dues coses, les dues coses que volia dir d'això... Te puc puntualitzar aquí un moment? Sí, i tant, vol. sí, sí. Oiga, tu no, però en general, que, que si m'agradaria que igual tinguéssim en cap que, que quan xerres l'expulsió del camp, no, després de d'escamp no s'està xerrant expulsió de les terres comunals, no només està xerrant de terres en general, o sigui, mitjans de producció, que després de les terres comunals ho vestien a ces gent, pues, de, igual de, de mitjans extres, però, però en realitat eh, ja hi havia un altre tipus d'esclavitud, de, o sí, sigui, és com no? un canvi de paradigma, però no era una vida idíl·lica on hi havia terres comunals que vestien, a se, a se, vull dir, com eh, tenia la gent, eh, eh, no? Eh, que, so. I a mi sí que me fa, no és que me ratxini, però sí que... Um, que s'acumulació, no entenc que acumulació originària comenci en aquest moment. O sigui, entenc que comença abans perquè ja hi havia propietat d'alguna manera, hi havia senyors, hi havia treball forçat o, i no sé, no sé molt bé perquè què se situa en aquest moment. No, per moment en els moments el moments de transició, el feudalisme, el capitalisme sí. i el tancament dels béns comunals. Però però... El, però... el tema del mercat que diuen a Solmer, no? el convertir en, sí, en, camp, en capital. Sí, això ho entenc, però, o sí. O sí. És... Però... No, però... Jo entenc la diferència gran que fins en aquest moment, havia, des de no sé quant propietat privada, però fins en aquest moment diguem que una majoria brumant de gent, no sé si eren 90, 95 o 99 o 100% de gent tenia una propietat. Mm. Una, una, una, majoria, una majoria de gent... Això és una, eh... Crec que no està la propietat com un accés directe a terra. directe a la terra, a la terra això és claro. sí, propietat crec que no. O és la propietat està acumulada en poques mans també. Això és no una obra, sí. jo... no, sí. per... sí. però que va a dir és que No, moment que ja, perdó, perquè no. és una altra pregunta que tenim, perquè quan hem xerrat menys gent... Jo això, en aquest test no ho explique clar i en el que l'Ivan va sortir, però quan que el test era i jo d'història no sé res, som així d'un culte, Vull dir, en, en el moment, en el feudalisme, jo tenc entès, i, i és una pregunta perquè no, no ho sé, que, que la propietat de les terres originalment era, era dels quemparols, no era de senyor feudal. La relació típica del feudalisme, aquesta relació de passellatge, era que hi havia uns petits quemparols que necessitaven el senyor feudal, bàsicament, per on es de protecció i tal i hi hi havia uns impostos, amb amb espicis, però que durant un de temps caïria les que eren eren propietaris que la propietat de terra no hagi garantit no tampoc que visquessin en pau ni error. Però hi va un moment en que la relació de aquesta de, de que uns estaven en un nivell, hi havia classes o nivells, però no era diferent, el no, que diferenciava no terra, això no era la propietat de la terra, estrictament. Això no és així, a més bé, això és després a, a la baixa mitjana es va transformant cap aquí, però al començament eren serfs, sí, hi havia un result de servidum, en castellà, no sé. Sent... Sí. No, i cap al final de la edat i... mitjana sí. torna a transformar-se. En anglès jo vaig apuntar by leave. Sí, però per aquí. També de l'antigua Roma que era Bilicus i Guasseme el fica com un, un poc similar al capatà d'esclaus. Mm. De... Quan es creu l'arrendatari. Sí, després preocupant. parla de la genesis de l'arrendatari que és el set de 14, quan es comença a generar aquest, aquest subjecte no? del colon o arrendatari que no difereix molt del camperol tampoc, però que simplement té una relació assalariada amb d'aparcero també diu, no? com semi-arrendatari havia he apuntat que els segle XV en la terra no tarda en convertir-se en arrendatari però l'explotació de la terra amb treballadors i salariats que es atribuïn a terretener en el que tu deies pis, diners o plus producte. Jo <coughs> pues crec que la diferència és es que quan hi ha servidumbre tu estàs lligat a la terra tu no és propietari, però a la pràctica tu estàs cultivant una terra que tu menges d'allà, o sea, no... mm -hmm. ¿no? que hay no i després tas tens jornades a al esterc, no? I jo crec que hi ha una diferència important amb el salariat que es que treballa o sea, per tu. La tierra, si tu cultives la terra sí teva o no o paguis un tribut a un senyor feudal además, la producció de roca francesa és per tu. I això sí que marca una diferència important. Perquè quan ja no tens aquest espai en el que tu pots treballar per tu només tens la teva força de treball que has de posar en mans d'algú i aleshores sí que estàs pillat amb el que l'altre te vulgui donar. Mentre que quan tu treballes per tu treballaràs més o tindràs més dur o passaràs més fam. Però ets el dueño diguem de la teva força de treball de la teva producció. Sí, Bueno, no que ella ha situat el tema del feudalisme que això sí que requereix, potser, no?, molta, molta discussió i tal. Però, o sigui, Marx el que estableix és que jo crec, eh, que estem davant d'un procés lentíssim, no?, que va des del segle XIV, a mi me sorprèn que se'm vagi tan enrere, o sigui, en el, el meu esquema mental segle XIV és feudalisme pur i dura, no? però ell estableix que és un procés que neix des del segle XIV i dura pràcticament fins al segle XVII al XVIII, no? I en aquest procés, vull dir lentíssim, clar, ell, el que diu és que apareix, um, apareix d'una banda el treballador lliure però de l'altra banda això no se pot oblidar perquè si no no ho entendríem i és el capital, no el diner, el capital o sigui el capital que genera capital a través de la plusvalia Llavors, per, pel funcionament del sistema se necessita que aquests dos pols s'alliberin i això és el procés que succeeix dins d'aquest procés de transició de federalisme al, al capitalisme no? que, que I, i jo estic d'acord amb el que planteja ell és a dir, no, no ho entendríem només mirant el tema dels, dels béns comuns, que ell diferencia dels béns públics ell acusa la monarquia anglesa de dilapidar, dilapidar les terres i oferir se eh, lliure eh, gratuïtament a, a, a la noblesa, no? a la aristocràcia. I, I diu, tots aquests que van pel parlament i això, tenen aquest, aquest passat. No? Però el eh, fonamental és el que s'està produint en el camp. No? I l'exemple que posa per exemple és l'exemple de la condessa no sé què, de Sutherland i les terres d'Escòcia. No? com unes terres fèrtils, és a dir, eh, deixen de produir blat o cereals o que sigui, es converteixen en terres de pasto per, per les ovelles i a continuació en cotres de casa. I la gent que està allà està a, a, a la punta del mar allà en una franja eh, absolutament eh, bueno, desprotegida i, i, i tot això. El procés que ell planteja dins i fora d'Anglaterra és terrible, no? És a dir, no només és la qüestió dels comuns, és la qüestió de la transformació de la terra. Ehm. Els usos. Clar, ah, i després lo que planteja és, bueno, i si per una banda tenim els proletaris, diríem, per l'altra banda tenim els terratinents, on són els capitalistes? I aquesta és una pregunta que... que que l'edita sobre el capítol que dic, i que ell no sé si arriba a solucionar. De dir, bueno, sí, sí, tenim el terrat i però i el capítol ell s'ha d'anar. No? De dir que tot part, però, no? Sí, sí, no. sí, sí, sí però diu, podria ser sí. un artesà que vas venir. Sí. tant... Sí, sí, clar, però sí. això ha generat eh, rius de tinta, no?, és dir, que mos, que mos està dient, no? no Pate, que és capital és el element diferenciador <coughs> el que respon perquè ells se centren en les cases de fer el delisme capitalisme i no l'àmbit és a dir que el element diferencial seria la separació del capital l'opinic sí, de Saperonesa eh, -se eh? de... també està lligada a l'opinic també diu Saperonesa també té els seus propis corifeus que fan erengues i escriuen articles i es publiquen sobre que aquest procés es va per tothom i totes les altres coses ja crec que les aparicions del capital el <coughs> que marca és diferencial I, i que el capitalisme necessita normalitzar i hegemoni, eh, eh, homogeneïtzar molt més que no pas el feudalisme. És a dir, que aparicions, el feudalisme moltes formes de relacions satana i en canvi el capitalisme necessita normativitzar com faran tots els drets liberals i totes aquestes coses. Però el que fan els reis dels drets, també ho fan els reis de la propietat. Hi ha un moment en què diu és que en el moment feudal tant el senyor feudal com els el camparols tenien propietat sobre la terra o tenien algun règim de relació amb la terra de producció i tal. El que passa és que en els procés aquests se desposeixen els camparols de la part de propietat que diríem tenien sobre aquesta terra. I crec que també passa això, que, que un món que era molt divers, eh? mm. on hi havia també explotació, on hi havia misèria, on hi havia moltes coses, però que és molt més heterogènia el capital necessitarà ordenar. No? I per això també el que des tu amb aquell tema que no sabíem si era ben ampliat o no... De... Com? Special fix. No. no. Quan t'has dit cosa que sonava... Bé, ara algo en normativitzar o fer normal una cosa que abans a lo millor era més, més normal, era més diversa. Eh? El capitalisme té aquesta necessitat que això lo van al·liderar també a eh, Foucault quan parla de ser forma de reglar... Posa, lo, Deixificació. Disciplinària. Deixificació. Data, de disciplinària. Disciplinària. Eh? Que el capitalisme la necessita. Que almenys feudalisme pues ho feia molt també el diu després, pues, el capitalisme és molt revolucionari en segon les coses. Eh? És a dir crearà una quantitat de riquesa que produï un excedent que no teníem el fredodisme, vull dir, ell tampoc no mira el fredodisme com un espai eh, originari i, digui, i tal el que diu és que hi ha un canvi de categorització ja ara necessitem que tot estigui bé en no? el moment i fins i tot, que dèiem de... abans que el procés s'ho pot veure en dimensió secular i veient com aquests que acaben arreconats a la costa i visquem de la costa, quan veuen que ja també hi ha negoci, no. també són els sols trets dels drets de pesca i els donen els grans no. mercadets no. de peix de, de Londres. No? Dir, -hi com hi ha una continu parcialització, que és una mica el veig no? no, no, okay. ah. que veig-lo, sencerament. És a dir, per mi el que ja he sortit, però me, me pareix com un portal també, claro, des text de Marx entenc que és una persecució molt ràpid, tant des, quina, des que anem a fer-ho de l'esmaire amb, amb parols, però també de tota aquella gent que era noblesa, s'acarreguen tant a la noblesa, que només tenien títols de, de, de nobles però no tenien títols de propietat, o sigui propietàries, perquè hi havia un sítol de nobles que s'avoleixen legalment, no qual deixen de ser poquetària. que llavors, realment fan fora aquestes dones. Mm -hmm. Tampoc, clar... Això Sí, no, és a dir, és a dir, és a dir, hi ha un punt que... Ha, trauen a les vuestres feudales, però no els hi trauen el no, de poquetària, no? No, és a dir, no? desmunten els exàrcits que, que, que, que, que mantenien... Aquí, que, d'aquí tenen els senyors folgats. Però tamé hi ha un moment que diu que això hagués d'acabar. És a un moment en què se diu que tot aquell noble que no tingués títols de... o que tal, que només tingués títols de noble també quedava, saps? Vull dir, entrava en cas i quasi un mes. Doncs, ja, ja, ja, llavors clar, sa figura uh, d'aquestes... Sí, sí. Sí, sí. Eh, no, sí. no, que, que surts, ah. és a dir, la figura que podrà ser capitalista que l'andou al dèiem, ja detenem que no és la línia que ve de la nublesa feudal, tampoc són directament els caparols, la figura que és el que ve a l'estudat, o alguna cosa així, ah. ah. ah. s'adubta, però clar, és a dir, jo com un poc, el que, que més m'ha costat de programar de, de s'enagració que fa marx, en relació històrica que fa Marx, és eh, això que, vull dir, que sembla que sempre hi ha algú que està pensant com fer les coses, diguem, no? La que en el segle XV, que situa, quan tot comença, realment ningú arribava a imaginar un inici d'una cosa que acabaria destorçant tot el que se coneixia com els no, noms d'aquí moment, dins del segle XVIII o IX, diguem, no? Clar, llavors, no costa creure-ho no, no, allà, jo crec que, clar, si sí, com les coses van passar, no sé com que la gent veu i deu de, de dir, si això ho va passar aquí, eh, o sigui, com cada, cada vegada és més real. Però no sé si és una cosa realment planificada per qualsevol punt de ser que et No és una cosa planificada, sinó una cosa, com no sé ho ha dit, és un procés de quatre segles i que la finals burgesia a finals del, bueno, del 13-14 hi havia una burgesia de la hòstia, mercaders de sí. Popón i aquesta gent no és que pensaven farem el capitalisme i rebrevem als Estats Units tal, i hi havia de fer-ne i clar que no, però el, el, el, el, quins interessos de classe tenim avui i ara i com Bé. es despleguem doncs, això Bé. és el que es va desplegant. I no? més no? sobre on ho puc col·locar és, és claro. com una... I, i l'Estat quin paper de tenir, això, com, com, llavors com llavors pugui llavors interpel·lar llavors. les institucions, que això a Marx també en parla, que, que sí. no prou perquè, pel meu gust, però no? criticar l'Estat és un poc tal, però ja apareix, no? I que, okay. que no, no? No és una planificació, és una cosa complexa això, això va emergint, no? però, però hi ha una necessitat de, i uns interessos de classe que com, com deies, no? quan hi ha la proletarització es creen les classes molt, molt clares que el, feudalisme eren unes altres, no? doncs, eren, eren feudals, no? eren de, de lliure venta del teu treball. Entre, com ets, no? de, mm. Vull dir que amb no. això jo no... O sigui, jo crec Però... que sí que hi ha un interès de classe que fa que tu fa tinguin una reacció amb l'Estat, creix una llei de... contra els, els... els vagabunds, no sé això, això són coses intencionades, no, no, no es fa una llei dels vagabunds, sí. no, no sí. són problemes concrets que... No? No, no, no, no, no. Sí, una cosa no genera l'altra. en un inici sempre és buscar el màxim benefici, no? desposseir els camperols per posar ovelles i fer fora tota la gent perquè les ovelles no necessiten només un pastor que ho explica com un exemple. No? Per no sé quantes hectàrees va estar no sé, un pastor o 29 famílies en una població de 15.000 que se'n va fer fora a Anglaterra. Pues això és per buscant un màxim benefici. No? I, I aquesta busca de màxim beneficis dur va implicant pues, això, i passar del senyor feudal, passar a l'estat o el, a la noblesa, a un altre tipus de noblesa o a un estat i buscar sempre un aliat que, que t'ajudi a consolidar. Clar, jo també crec que no és així, ha estat una cosa tan predeterminada, és impossible. Es va generar, però jo crec que sí, que és, el, és buscar els beneficis. i pot tenir un màxim benefici exerceix un poder sobre el que està en pitjors situacions. Ja crec que el Marc se'n dóna a compte d'esperit que se pensam que no ha cap tipus d'intencionalitzat. I per això ell posa de manifest algunes coses de la línia històrica i de Perquè si pensam que és el que és la primera part i no crec que dir-se sí, ja no ho sap això. O sigui, no s'ho tontes jo. Se pensa que les desigualtats són naturals sí. o que són les vagues que no ha fet feina jo crec que a més també s'actualitat d'estar estigués. És a dir, qui avui hagi percepçat la desigualtat social com un procés històric d'exposició de, d'unes classes per un altre, ningú. Tothom pensa que el problema màrit... bueno, si és... Bueno, xafros ho tenen molt clar. la majoria social... Sí. No, però que com hagi donat compte I també el que fa quan farà potser contra o polític quan entrarà més més, és dir, mercat. No, no hi ha intencionalitat, vull dir, ja hi ha una composició, Uh, inintencional de sa que es produirà pens. I no, no, no, hi ha, hi ha actors. A potser ha una intencionalitat forta, però sí que hi ha actors. <coughs> hi ha actors amb interessos concrets i que van component... Sí, és diferent la interioritat que el disseny. No, no hi ha un disseny ací que això ho faig, però hi ha la interioritat mica no? No, sí, no, no sé si això ho tenies de a poc, però... Jo no, que... no, no, així, sí. així per, per rescatar els testos havia pensat també era com a clau, no? el punt que diu com a punt de partida tenim l'esclavitud de l'obre. No? I després com que diu que algunes ciutats del Mar Mediterrània a partir del segle XIV i durant el 15 i el XVI, doncs que aquesta, aquest desplaçament dels cavallers de l'espasa, explotació feudal, als cavallers de la l'indústria. No? I clar, i quan, quan ja has tocat el tema d'estat jo un poc en això, no? de dir realment quin, quin, quina organització agafa no? aquesta burguesia i com aquí hi ha un punt que deia eh, així textualment, no? com la burgesia que va ascendint necessita encara utilitzar el poder de l'Estat per regular els salaris és a dir, per subjectar-los dintre dels límits que beneficien l'extracció de la plusvalia i per allargar la jornada de treball i mantenir el mateix obre en el seu grau de normal dependència. O sigui quan hi plà... ha també l'autonomia no? de, de diguéssim de, de l'autònom no? que està descrivint d'alguna manera pues va recordar aquest punt i també com a, havia un, un petit poema del, del Dalton que que es diu sobre la plusvalía o el patrón le roba a dos en cada obrero. Contextualizo un contextualitzó els anys 60 per això que hi ha un binarisme, no, de una a que no m'agrada, el que m'haria ara un subjecte més transgénero, pero bueno, els dos poema els clans diu els oficis domèstics de la dona creen a l'home el temps per al treball socialment necessari que no se li paga complet. Entre Això pel pròxim dia, eh? Pel pròxim dia guardatà. Vale. La major part del seu valor se la roba el capitalista. Si no, si no sols, lo suficient perquè visqui i pugui seguir treballant, pagament amb el qual l'home torna a la casa i li diu a la dona "ai que vegi com fa la tasca de cobrir tots els gastos dels oficis domèstics amb el tema plusvalida amb mi m'anà. Mm. Bueno. I per respondre a les preguntes que m'ha fet ganes <coughs> quan començà amb sí. ja tinc ahí fitxada. Que en Xavi estava... Sí. Sí, o sigui, si, si, si sí, sí, sí. M'ha fet mal retornat, eh? Sí, la petita interrupció. Sí. <ríe> <ríe> no, perquè això és... Però això és el que entraves tu, és, que, és una cosa que jo també volia comentar, no? Que, que tu Sònia sí que quan has anat, sortit, perquè hi ha molta cosa al text, però que has parlat molt de, dels bons comuns i jo estic amb lo que s'ha sí, sortit per aquí, no? De que, mm que quasi més important és, pues, que va relacionar, o sigui, el tema de l'accés a la terra directa, que no és un comú, o sigui, de cada un, això que digo, no, no? pues cada, cada camperó i tal, el tenia, no? tot i que feien el pel el senyor, tenia quatre acres de, tal, quatre, no, sé què, acres. Diuen, no? Sigui, no? Per, per la seva família o pel seu grup tal. O sea, això, però tu per fer funcionar una terra, pernis te s'llenen, pernis te turba, i, i comuns, no? No, no, no de no sé què, i aquí són entre els espais no, era una cosa etícnica dels comuns de o sigui, que tenien el seu rollo, però els espais comuns en l'espai relacional de tots aquests llocs familiars o aquests clans, no, diguéssim. Jo clar, el que és important és això, no dir, no, no, no, no, només ens vam treure els boscos i les, i les pastures les comunals, no, no, ens la terra, o sigui, aquest, o sigui, crec que és més bàsic la terra però és que va junt, no, no? I, i Marx en, en xerra d'elles dues coses. I després jo volia treure que això, o, do, do, dos coses, una, crec que, que, que, que també pot anar després com a pregunta no? dintre de les que has fet, perquè em parle més aquí del, que parla del tema del deute públic no? i que jo sí que igualment que has dit tu ara això és supercontemporani, no? i així ara el capital, així de quanta gent pensa <t 'està> que és que... pues no? parla de deute pública i jo pensava que potser no? estar tret així, que de... se'n van les distàncies però no, parla no? de... la deute pública se convés de una de les palanques més potentes de l'acumulació la originària no? això, uh -huh. això avui patint tot així a les, les venes, no? I com una maleta màgia que en funde virtut per al que diner en productiu i el converteix en capital, no? que és el que s'ha rebentat així a altres a italians, etc. I això ho han fet a llatina, no? pues els europeus, els japonès o i sigui, els estadounidenses. No? I el que és molt interessant de trobar això així, quan diu, eh, perquè actualment hi ha coses xules, di, di, di que entre la veritat, els afegadors de l'estat, no? o si sigui, la gent que està comprant i no entreguen nada, no? que això és molt interessant, la suma prestada, segons en títols de deuda pública, no? fàcilment negociables, no? això entrar al mercat no? de deuda pública, i és bueno, o sea, que, bueno, ho recuperaria també pel debat, así, no? el paper del deuda pública, bueno, no sé si, si entens o no, però vull dir que, no. Que és interessant veure que Marx eh, no? està descrivint un mecanisme que avui en dia està funcionant completament. I, i, i l'última cosa, eh, i amb això ja acabo, els comentaris que aquí, és el tema de de, de no sé qui va sortir d'aquí, però, bueno, però és que, el, que Marx no veia el feudalisme no, com un, una panacea. Que, o sigui, de fet, al revés, no? o sigui, de, de, de fet, Marx és un, el, el final del capítol, no? que a mi jo li veig així, no? així, tota la seva dialèctica, aquesta històrica, no? de, que per ell està clar que, que ho, ho diu, no? que no, no ens podem, com diu, reduir amb aquesta merda de vida, bàsicament, no? i com dient el capitalisme necessari, no? però el que passa és que igual que el capitalisme no ho als dels camperols, Pues la classe treballadora no? el capitalisme està creant el seu enemic de classe no? bueno, tota, la, tota la història marxista clàssica no? i a partir d'aquí pues expropiarem al, no? al, al, al capitalista no? I, i, la, i la classe treballadora és la que, que mana no? i el que aquí que a part de la crítica d'això no? pues ha tingut els seus problemes no? històrics el, el, el tema interessant jo, jo crec que és i ho volia trobar aquí perquè avui és una cosa clau el tema de que que Marx aquí es mostri, jo crec que malauradament molta gent encara avui molt desenvolupista, no? O sigui, ell, ell veu el progrés i la industrialització i tal, no? Que això, molt de, que, això que ho vegui anar llavors, doncs pues, jo entenc que Marx en aquell moment, el tema del planeta finit i, no? I que, no? no, no igual no podem creixer definitivament, no, no, no ho veia. Però el que aquest discurs encara segueix, no? I que i, i Marx parla, no? Que la, la ciència i l'andústria, no? Com a casideus, no? no? I que això és la... Lo que és, la aquesta riquesa no? social i tal, no? I... Pues També he això, perquè és una altra de les qüestions que crec que ara ens... En aquest capítol jo no he vist, eh? o sigui, en jo, el final jo de estic recalçant. Sí. O sigui, no. sí, no ho dic, no. no sé. que però és bueno, al no... final és, és l'apologia del proletari que acabarà, és com un esquema... Sí, sí que... però, pa, però parla en concret de la ciència... De... Bueno, no, no, no, no, fa una, no fa un capítol no. d'això, eh? però, no. però com, com la ment, com la introdueix... No, no estic en desacord amb la crítica que plantejes, el que te és que... Mm segurament no és del lloc on el, se troba no, no, no. la Marc més desenvolupista. El final és un final jo què sé, hegeliano, bueno, el feudalisme va donar lloc al capitalisme i la negació de la negació en el capitalisme donarà lloc al socialisme, però si exceptues la, l última pàgina és un sí, sí. mal molt, molt històric que segurament és boníssim, o sigui, sí, sí, sí, no? jo el Marc que m'agrada és quan se posa a descriure, és el, el Marc, no? I no, no el veig excessivament, eh, però però no, no, no, al final és... es, es veu, però és molt clar, no cal que l'estengui no. molt bé. No, sí. claro, no t'ho que no. Una, una no, cosa no, no, no, no, no, això això que s'ha de que tu planteies, no. és que en Marx, o sigui, jo crec que no hi ha una crítica de la propietat, no és una antipropietat, no, perquè no. ell sembla, al llarg, al, al llarg del capítol, que sí que sembla tenir és una simpatia per allò que el diu la propietat individual, és a dir, l'artesà que fa una feina ben feta. I en aquest sentit estaria en contra de la crítica que, que li acabes de, de, de tirar, no? però mm, mm, té aquesta simpatia i el que està en contra evidentment és de la propietat capitalista, no? O sigui, però no és un antipropietari, ell no, no apareix com un antipropietari, ell crec que se pot veure la simpatia que té no? per mm. aquest treballador que fa les estones en l'hivern, no sé què, que té això, que ha fet aquell, aquell jersei, ja quise el que sigui tal, s'avideu no? sí. no, més, més simpaties per la propietat socialitzada no? ens sí, sí. diu molt clar no? sí. Sí. Sí. Però, que, sí. que no. però si inici el capítol del següent s'ha de distingir entre el treball personal i la propietat privada capitalista és uh un -huh. capítol del següent sí, sí, sí, sí. hi ha que també tracten molt actuals i que té a veure amb sobre si Harvey realment um, presenta una alternativa de lo que Marx hauria fet, o fa una actualització de Marx, de problemes actuals. Mm -hmm. I és la criminalització de les posseït, l'Ina Soraya, ja Santa Maria, la setmana passada, i t'han trobat a 500.000 persones que volraven... Sí, sí, sí, sí. i després resulta que no eren, però això ja no es pot, hi ha una... Vull dir, que qui es pot rentar o, cara, o cara, que hi havia 500.000 persones que volraven-se a tu, si tenien de... Ja després va resultar que no, que no eren 16 anys i que tal. Però, vull dir, vam và fer una... Coordinarem-ho. Una... I que si ho fos, eh? Jo... Eh, eh, I que he complicut encara I llavors una altra cosa que també, a que que potser, potser ja podrien lligar amb les preguntes sobre una Sònia que, quan parles dels cotes de casa, quan d'alguna manera fa una certa valoració del que farà Harvey que surt dels espais i quan poden trobar més rentabilitat almenys, que és que ha passat amb el turisme aquí. I quan en un moment determinat no començar començat pel d'Anscandagó perquè diu que els que caça benats és millor que no els que compra ja de més, perquè té més peles i me convé més i totes aquestes coses. I a més ho fan que conques de conservació de l'espai eh, de vos, de vos, qui tal, no? És una mica un discurs que ja vaig fer molt, molt paral·lel. Ja, la que li... No, pues aquí yo vuelvo con las citas, que con ahí se en dirán, hostia, no? pero de citar que es... Eh, que surt aquí, ¿no? De... Sí, ¿eh? Porque veieu que soy un tío, lo digo a ver, o no? sea... Diu... ¿Quiereu de... decir que... cómo está? Que... Açó, ¿no?, que, que, que parle a la, a la pàgina 6 del text de, de Harvey, ¿no?, que más o menos una cosa que sí que estic d'acord amb Lenin, diu que, que el colonialisme i l'imperialisme són les úniques formes possibles d'evitar de la guerra civil. I jo això no ho vull deixar aquí, o sigui, com, a, com a mecanisme del nou de l'imperialisme, no? o sigui, que sense imperialisme, pues, bàsicament el que hi hauria pues, seria això, una estabilitat social gran que pot acabar amb... no sé, i que... deixo caure, perquè no sé, on anem a aquestes dècades que ve, pues, no ho sé. No? Estarem intentats per l'imperi, imperialisme. No, eh, encara la, la pregunta de quin forma... no, la pregunta ni... de quin forma va a romper el imperialisme y que, que, que sense imperialisme, no, aquí la que digo, no, el i el colonialisme que són les únics formes possibles d'evitar de una guerra civil segueiran eh? mentre que un bon capitalista convena estar parlant, no, de doncs que sia la vida de classe heavy, no, pues eh si no consegueixes, no, pues, desfer la, no, les tensions socials a base de no, és que capitals a un altre lloc i a deixar-les, no tenir pues, no migració, no, pues donar treball d'altres llocs, per trobar una agència calma i no, pues, tot això que explicar, ¿no? Bueno, has un, un, un tema que es la guerra, ¿no? Y en aquest sentido Exacto. el Gowan, ¿no? que de ella como a través de la orquestación de dicha volatilidad de Estados Unidos buscó preservar su posición hegemónica en el capitalismo global, muestra de debilitación, ¿no? Que de ella como el viraje al imperialismo abierto respaldado por la fuerza militar norteamericana. Y eso ya me fue conecta inmediatamente con la política América Latina, ¿no? Como el Plan Colombia, la expansión de bases militares a América Latina, todo el plan de la OTAN 2020 també que un poco contestan, ¿no? ¿En qué forma agafa? Pues van por estos tiros, ¿no? Es de decir, un poco conflictes tipo Israel-Palestina, localitzats ¿no? De generar esta división y esta, como constant, entende que de desplazamiento, o de... De... de... Fins y todo eso termini, ¿no? I que, que ha resposta en el sentit de pues, com, com s'està mobilitzant tropes d'Estats Units a Corea del Sud o a Corea del Nord o com, com està reponguent a nivell de diplomàcia el Sàhara o a, en la qüestió també africana, no? Com, I bueno, no sé, un poc posar com demont la taula les qüestions d'Egipte i Túnep un moment per entendre com, com s'està manejant l'imperialisme yanqui o global en, en, en aquests, aquests temps-espai, no?, també. I, ah, no. Ja d això... I clar, i a la pregunta que feies, feies de quines formes de lluita i resistència generen ah, l'acumulació la perdesposició de l'encerclament de dels més comuns? Com que havia trobat això que deia al final el Harvey, no? de, del procés de, com que abans comentaves, tu també, de destrucció creativa. I com que jo l'he posat així com a història de l'evolució del paisatge físic i social del capitalisme. I he pensat, vinga, donem-li la volta i ja ho tenim, no? Anem a fer la història de l'evolució dels paisatges físics i socials de les resistències i, de, i dels pobles, no? Digues, que és un poc una tasca que està desenvolupant mitjans de, de contrainformació, mitjans tipo lo que, un poc la xarxa que planteja com comandante Marcos en, en la trobada de, en, en, per, contra el neoliberalisme i per la humanitat, que jo parlava un poc d'això, no? de, de com els mitjans de... de independents, pues, fan un, com una xarxa i, i comencen a, a contar la història dels pobles no? per poder relatar-la a les generacions que vindran. I, sí, seria un... Això. I, per, i per exemple, un un, punt, un un portal web que és desinformeones.org té un mapa de les resistències i bueno, no és molt... no està molt currada encara però Bé, eh, la primera pregunta eh, si consideram béns comuns de nova anada que comentàvem Fari, jo he fet dues distincions unes que són els béns comuns d'aturats o generats per humans com en publicitat en propi arient de aigua, el sol o la terra Aquests són que trobo que són inherents de la naturalesa de la fama o de la terra i després els, els béns comuns que genera l'estat o la societat capitalista que, pensions educació mmm, sanitat i fins i tot el de, denominat espais públics aquells ja no els ho béns comuns perquè per, per, per, per malgrat eh, tot i volant tenir accés no està, no de no, no gestionar el nostre realment. És a dir, les persones que acudeixen el a, a elles no són les que gestionen tots tot, tot aquests béns, entre comences, sinó que és una, és una, eh, es gestionen un estat estratificat i on realment som, eh, es gestionen altra gent en base en unes necessitats de econòmiques d'unes d'unes empreses. Per tant, estan en mar d'aquestes empreses. És a dir, públic, públic, el concepte públic no se refereix avui en dia estatal. És dir, i, i s'estat s'arrelleix en base a la economia. Per tant, aquí hi ha una relació directa entre... Per això, va mar, per això hi, ha, hi ha tant de problema ara de la sa sanitat, s'educació, sa perquè ja, clar, perquè com són aquestes coses públiques, o obertes de tothom, són on no hi guanyen tant. Per això és on, on lleven i lleven se demarcades. On sabeu realment que no són bens públics i no són bens per satisfer eh, la societat que estigui més tranquil·la. Va, va començar amb Bon Bismarck, amb l'estat del benestar, a Guerra va, va començar tot aquest procés de bens públic, de d'estat del benestar, etc que m'ho fan creure que, que, que són bens nostres i que, que, que volem gaudir o que estan per nostre us i disfrutar però generalment estem despois de, no estem gestionats per nosaltres mateixos des d'un de, perspectiva horitzontal per tant jo aquí la funció l'educació de les humanitat i fins i tot els espais públics amb un cert parc, i tot això no les consideria ni bens ni comuns a veure si bé. Tu estàs dient que la sanitat, per exemple, um, com que no és productiva s'està privatitzant. Tantes bé? Mm, no, no és produc... sí, en poques par parables sí. És no, no, no <coughs> no. a no donen un beneficiari tan ara com un altre tipus de fresa. És exactament el contrari, exactament perquè és productiva, s'està privatitzant. Mm -hmm. Vull dir, mm -hmm. per això t'he demanat Va, la, dieta, sí, la dieta per fer. Productiva per poble, plàdica... Vull dir, pots especular damunt la... per això es, és el meu punt de vista. Se pot especular damunt la sanitat, però això s'està propietalitzant. Se pot especular i des... Però quan dius mateixa, sí, sí, no mm. quan dius sanitat... Pública. O el bé comú seria la salut. Però no és això de bé comú, eh? Jo li he fet una pregunta... Vale. A bé, ja està, jo lo que he dit. No, no, estic d'agora de dir... El concepte productiva, clar, de no manera que pues, per grans gran, gran capitalistes. És a ja. dir, ho fan per treure el link ara més profit. Bueno. Però jo destingiria que el fet de que que hi un determinat ús d'aquest... vull dir, no que sigui un bé comú, lo que passa és que la gestió que se'n fa ara mateix no vols... Com s'aigua? Si s'aigua s'ha privatitzat, deixaria de ser un bé comú? Jo entendrí que no. No, però el servei sí. L'aigua continuaria... Com que hauríem ha, estat, has posat d'alguna manera d'aquest bé que d'alguna manera podríem considerar un bé comú? No, és que vull dir que el fet que un bé, no en fassem un ús comú, no vol dir que no ho pugui ser, vol dir que n'hem estat disposits i crec que l'educació, a lo millor, a salut, en sentit de poder podríem tenir certa... certa si vols, sembla, prenc tot de paraules perquè si no... Well, no clar, jo jo no volia fer-hi de... alguna també sí. aquí. Well, well, well, well, well, well, well. Well, després de que Xavi va a ir. Què el torn? Fa sort. Ja, ja. Jo, ja, només no no, eh? no, no no no no de Vila la Rere. S'estan llen de part, a dir que no els recomptem ni com a bens comuns, ona revoltic que no consideri que hagin de ser bens comuns, eh? I és més. Sí, sí, no he dit, és millor dir unitats, sense començar. Si s'ha inclo només comentar eh, aquí que a veure si per intentar aclarir això i utilitzar conceptes que sigui sí, moltant entendre més. Eh, que l'altre dia hi havia una xarrada de autogestió de la salut i mateix Debat, no? I, i, i clar que, que va un poc per una embosa, apareix no? o sigui que una cosa és la salut, que la salut eh, pot, es pot gestionar de mil maneres, no? Llavors, la, la salut és potencialment comú, igual que és potencialment privatitzable, és potencialment tot, no? Llavors, que igual si sí que hem de parlar d'adjectivar-ho, doncs, doncs, no? o parlar dels hospitals públics, no? i això està clar que per mi no és un comú, com està dient ell, o sigui, per el mateix motiu no em repeteixo igual que l'educació, l'educació té potencial però l'educació no és l'escola pública ni l'escola privada, ni, ni, ni és l'escola de fet si anem així més enllà, sí. l'educació no és l'escola no? però hi ha que se... No? llavors, vull dir que perquè això que vam dir que el debat a de la 3D, no? vam passar que comú comure tot o que no era res és aquesta... No? Jo, per no caure en el mateix, no? que és aquesta que, tot, tot, que jo crec que tot potencialment és comú però que la pràctica hem de mirar avui no? pues, això, doncs, que, com, i estic de part en el meu cas que dit, com... I, i amb això volia bon, ja fer només que sí que, amb, que respecte al text d'en Harvard doncs jo discrepa així d'en com enfoquei bastant perquè crec que fa una mescla així que no, que no ajuda gens a entendre i crec que és una mescla que, fa, que fan molts autors i fins i tot diria que la fan de manera intencionada per a revestir el discurs de salvar el públic amb un nou discurs de lo comú i això és el que a mi molesta especialment perquè crec que genera, genera no sé eh, confusió és a dir i que el discurs de lo públic no, pues fareixi que no, tal, i ara pues, hi ha molt, no, molts discursos que parlen de lo comú però quan rasques no, t'estan parlant de coses que dic, bueno, anem a, no, anem a xerrar. O sigui, a veure, de estem xerrant una que és important la pregunta que, fa, que fan, a més no, justament per això, no, que, que de fet callem a la pregunta l'altre dia. No? Bueno, uh, jo, diguem, referim-me a lo que tu definies. Bé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, referint-te a... clar, jo no vaig estar el primer dia i tampoc no, no vaig entrar en el debat de era el que considerava un bé comú i no. Però el que te referies tu com a béns comuns, jo crec que són béns individuals, perquè tu te referies en el dret intel·lectual, en el, en el potencial creatiu, és una cosa que tu la pots compartir però no és una cosa que es pugui gestionar amb comunitat. Bé, jo comú entenc que ve de comunitat, no? com un col·lectiu de persones que són propietàries i gestionen recursos, el que sigui. No? I clar, a mi també tot el que deies de, de tots els béns estatals que estan gestionats per l'Estat evidentment tampoc no són, no són comuns, perquè nosaltres i menys amb el tipus de democràcia que tenim ara, no tenim ni vot ni vot clar, de dins de la societat occidental a mi no s'ha mogut cap exemple d'una cosa que se pugui considerar un bé comú ara mateix, perquè és que ni siquera els espais naturals és que tu pots anar allà i caminar, però estan plens de normes que tampoc les hem posat Com que m'apareixen molt bé, eh? estic totalment fegosa de a observació però és com a... estrany, no? El millor jo m'imagino un, un, un bé comú com algunes societats, jo que sé, que he pogut veure endines que sí que tenien pues, una, propietats comunals, que les gestionaven d'una manera horitzontal i tal però de dins, la societat occidental no... trob que això ja ho, hem, ja ho hem perdut ja mos hem desheredat de lo que són els, els béns comuns, potser per el nostre sistema social, no sé per què però ja està Sí, jo ho veig un poc en aquest sentit Uh, referent les, als espais comuns o, o públics que feies aquesta diferència i se'm ocorria l'espai carrer, per exemple. Jo en una època l'espai carrer el vaig viure de petita com un espai comú. Tots els veïnats fèiem un servei i els nens jugàvem i sentíem allò com propi, com nostre. I a mi això és el que m'adona la idea d'un espai, com espai comú que és un espai que qui ho usa ho us, us sent com propi. I lo públic, encara que també ho faci servir, no... té un poc alien, no, no sents que te pertanyi a tu, sinó que pertanyi a més o un estat o... I un poc al carrer ha passat amb això. Ha convertit, per mi els carrers s'han convertit, sobretot de barri, s'han convertit davant d'un espai comú, han passat a ser més d'un espai públic. No sé si... Però és possible tornar eh, a Sant l'enrevés? És a dir... Bueno, jo crec que te què? pots empoderar no, dels espais. Jo crec que aquí va passar, a la plaça per al 15M va passar un poc, no? Que un poc vam tenir la sensació que aquell espai, que era un espai, a mi aquell espai mai m'ha agradat de la plaça Espanya i no me'l sentia meu, de cop i volta... I això jo crec que empoderarà ser de, de les coses, d'un espai, eh, fa que sigui comú, te'l fas, mm. Està... i, i t'entren ganes de cuidar-ho, t'entren ganes, i si històricament aquests espais que han derivat d'on sigui, han tingut aquest ús i aquest, aquest cuidado col·lectiu, eh, són comunals. Jo no sé, jo tampoc vaig venir l'altre dia i no sé, no, sobre el títol que he posat, sobre, bueno, de ser encerclar els, els béns comuns, no? Espanya. Els espais comuns. Els pues espais comuns. Doncs clar, jo aquí això veig que també va per unes històries eh, de polítiques de capitalisme. A mi m'agrada, a mi m'interessa molt saber què passa o què hi ha aquests materials més sobre què passa amb els comuns, les coses comunes. Jo no sé si hi ha tant referent amb això. Jo he que amb les lectures d'avui hi ha una part només, com, com ha dit Narena, no? Hi ha un espai només que fa referència a les terres comunals, però estem xerrant de tot un procés cada ah, més enllà. La segona terra comuna devia tenir uns, uns usos establerts. És a dir, ehm, jo el que passa és que ara quan us sentia parlar hi ha un autor que a mi m'agrada que es diu Santiago Albarrico, que és un, és un filòsof espanyol que para per Tunisia, i mm, ell diu que el capitalisme tot ho fa comestible, tot s'ho menja. O sigui, qualsevol cosa que t'imagines el capitalisme s'ho sí. eh, És a dir, te'n vas a la platja, te'n vas a la vorera de la mà i arriba un tio que te posa una sombrilla i te cobra 4 euros. És a dir, vagis o em segur que això. I jo el que passa és que m'acosta, eh, això ja va sortir jo crec l'altre dia, costa imaginar-me lo comú al marge de, de lo públic, és a dir, al marge de la història. Jo el que crec que és que, mm, o sigui, hi ha, mm, hi ha concrecions històriques eh, de lo públic, eh, no ho tinc molt clar, però de lo públic, que s'enxamplen i s'enroncen en funció de les lluites. És a dir, jo trobo que quan vaig a la manifestació de l'altre dia sento que allò té un caràcter especial diferent del dia següent que passo i me trobo les taules plenes de cerveses i la gent d'això. Uh -huh. És a dir, que jo crec que és difícil imaginar-se aquests aspectes al marge de la història i, i de les lluites. I de les lluites, perquè um, les terres comunals estic segur um, que, que teníem un ús i una reglamentació determinada. És difícil imaginar-se és difícil imaginar-se un, un comú al, absolutament al marge de la història jo això no, no que vols no, dir és eh, que no ho entenc tots els comús que han existit en la història sí, però en Xavier l'altre dia me deia, jo li deia el comú s'explica per la història i, ell, no, i tu me deies sí, però no tot que no hi trobaríem una santa que no hi trobaríem una santa de lo que és sí. comú Mm. Com si te ratifiquessis. Jo crec que és una confluència diferent. Sí. Que són les, lluites, les comuns, els comuns, els altres que venien també d'unes determinades resistències sí, i d'unes determinades lluites que s'havien produït en els inicis de fer l'editma per tal de definir aquests espais com. Ah, com, no, com eh, de tota la comunitat. I tenien a veure'ns amb solament una determinada estructura imperial que també havia de tenir un determinat rellet no para <risa> no parar estoy estoy todo todo todo pero vamos a ver a dir que a mi m'agradaria tractar-se de preguntar, però una altra pregunta que ha fet de Sònia, i no vull teatre davant i que s'està fent, però vull apuntar les eh, de... lluites així en amb... ah, front de la formulació ampliada, o la formulació originària per les possessiós que, bueno... I sí, si t'has no? A sí, d'haver-ho dit, perquè no m'agradaria dir pues poden tancar aquest debat, jo sí. no, ho dic, però per Sí, no ho sí, no, sí, sí. sí, dic. No? Tancar tortra sí, no preque sí. tu sí. per això, saps que no ens averguem amb aquest tema, no, no, no? no, no va, jo volia contestar sobre això de la història i tal i també sobre la ruste de la gestió, Quan no? lo de la gestió, perquè bueno, hi ha un, un una gent que, que es diu comitè invisible o Tiquin, ja els llibres per aquí i ells anuncien així, no? Diuen, tota gestió és imperial. Com estem parlant d'imperialisme també, houria simplement deixar amunt la taula i si volem parlem, no? Després a, a, a una collectivització que, que, que és un edifici collectivitzat de Barcelona, un un home un va dir una vegada no sé si això és cert que quan un mort havia passat per una via, aquella via era comunal, I també, no sé, el capitalista, el, ni un xic de terra, no? ni un xic d'aigua, no? és un poc la dinàmica de la resistència, no sé, els hi espai, igual que el feixisme. I la història, fins ara és la que aprenem a l'escola, és la història de la bulgesia, i, i un poc la frase aquesta és Black Panthers, no? que diu, mentre els geons no tinguin els seus propis historiadors, la història seguirà sent la història de les caceres, no? I un poc que, que quan el que fa que canviï substancialment la reflexió històrica és prendre com a com a, ja a subjecte d'aquesta història els pobles nòmades, perquè clar la història de Burgessia Burgessona, també és una història dels assentaments de la pròpia Burgessia amb els seus propis castells, amb els seus no? tota aquesta infraestructura que ells també necessiten. No? I com, com, com clar, si, si agafem el poble Mapuche o, o el poble Saharaui, que són nòmades no? també, doncs pues com a diferent per explicar la història, doncs pues, pues canvia un poc ell el rol. No? I, o, o, i, I després això, no? Ja, sí. Sí, jo volia dir, de, de, de, de respondent a això que has tu de hi ha algun comú o no i tal, jo també entenc el que dius tu, que, que és un món que poc comú hi ha, però jo crec que sí que hi ha fissures, fissures no? concretes, per exemple, no sé, que, que potser costen de veure en espais com, com els més bàsics d'una ciutat amb vida, com digues tu, de la terra, d'aigua, de no? per exemple, el, el, el, ara me'n vaig així no tal, no? Ja, ja ho tractarem, però per el software lliure per exemple, Si sí que hi ha una comunitat darrere i sí que no és una propietat en el sentit que ni ho gestiona l'Estat ni no ho gestiona una empresa multinacional hi ha una comunitat difusa però hi ha una comunitat allà que si no no funcionaria no sé si, eh, com per exemple per, exemple, per exemple. Uh, després, per exemple, els, els espais, moments de zones autònomes, tipus un centre social ocupat, per exemple, això té, té, té els seus el seu mecanismes no, d'autogestió allà, que sí que... i que a part em va ser privada en aquell moment donat, perquè és una fissura que no, no... que realment no té una continuïtat llarga, no, que es fa i es torna a, a un altre lloc, per exemple. I després pues, experiències en educació, per exemple, això de pues, les escoles lliures, per exemple, jo crec que si hi ha un projecte educatiu que, que, està, que el, el, no? les famílies que donen els crios allà, justament amb, amb els acompanyants decideixen un projecte i tal, això està transformant l'educació, jo crec, en una cosa comú allà, no? Que és pues, molt diferent de l'escola de l'estat, que són currículum ficats per allà, que tu has de complir el que té ve, no sé què, no? Que això està clar que no hi ha cap autonomia i de, de, de decisió, no? jo al més que intenten fer autonomia de la salut, que, però, clar, que són coses molt que són granets, no? o fissures dintre del globor que com tu, no? però per exemple que n'hi han surgit un color llarg del, del segle. I jo crec que, que el debat sobre el públic i jo crec que hi ha una un un, un o, o, o jo o fiscai a vegades un, no, que pareix que la gent que fa una crítica, no, a, no com la que feien Javier Muguer Bernat i jo d'abans, no, de posar una frontera molt clara i no barrejar les coses, no? des de què és el públic que és lo, i que és el comú. Clar, jo crec que hi ha que diu, hòstia, però és que jo, o, o tu deies abans, no? l'exemple de, de, de la mà i l'educació, que, que, que ens estan fotent l'educació pública no? i què fem, què fem amb això? No? El tema és, eh, clar, que potser s'ha de lluitar a velocitats. Jo, jo, jo penso, no? és a dir, que potser ha una contenció i dir, hòstia, jo, jo no em donarà que l'estat del benestar i tot el que ara ens estan en i el que ens encircle públic és fructúnel d'un pacte social entre dos classes, que no? dic, oh, pues anava a fontes de l'estat del benestar i d'aquí no ens fotem a pinjos. No? No? Les classes socials més de fora tenen un accés bàsic i tal, però el capitalisme segueix regim. Però és fructúnel d'un pacte això, d'intentar no, no agredir-se no massa eh, no? entre els capitalistes i la gent no? obrera pero si no tiene un claro que eso aquí es una manera de tener unos controlats, creo que no no no desenvolvement és el comú. A claro, tema és es que confiquem fre a, lo, a la depredació del, del capital lado public, jo crec, mentre construim lo, lo comú, no sé si me explico, o si sea, que creo que no és ¿no? no ni una cosa ni l'altra, per si no, però el el el cabregal és, no, i en realitat que a gentificació construir hem fas i hem construït lo comú i hem mirat lo public i si que la merda i ja arreglarem i gent que fa al revés, no?, no hem de posar freno aquí hem no? i hem però no construeix res, no?, així comú, no?, i crec que el debat potser és aquí, no?, com, com, com paginem aquestes dos línies, però i per mi el, el amb l'escenari final de, de gestionar-ho tot comunament, i això és la meva proposta, clar, no? però clar, si, si no, si no posa el freno pot ser una mica, pues no tindràs temps ni de generar perquè té de fotre un traje, no?, bueno, en fi, no?, bueno. Vale, jo, jo estic un poquet perduda, eh? Així que disculpau si dic alguna cosa que rompes esquemes, però comencem com així, no? Um... Les terres comunals eren dels ajuntaments, no? Vull dir, la propietat era dels ajuntaments, l'ús era públic. Com mm. el qual? No, no, vull dir, estan... Aquí sí, aquí lo que ens tides sí. No, no sé però vull dir, no sé, estan xerrant d'això, quan xerran terres com, eh, comuns, estan xerrant d'aquestes terres que eren de propietat del de, de comú de i d'ús comunal, públic, dir-li comú, estan xerrant d'això, no? No, estan no. xerrant de no. més no, enrere en quan no hi havia ajuntaments. Però, però sí que havia un territori, no no, no, no, dir-li com vulgui, un territori gestionat i defensat, perquè no tothom podia no, una accedir una a les terres. Hi havia, lo que, lo que hi havia una gestió, lo que tu estaves dient, hi havia una gestió. No tothom podia accedir a les sempre quan tu no fes de dins d'un terres. Vull dir, cada territori, cada, per lo que jo sé, per lo que per lo que jo me record sobretot, cada territori tenia uns, una gestió i no tothom podia accedir allà. Vull dir, a segon de tu on estaves accedies a una terres comunals uh -huh. o no accedies a un altre. Vull dir... Hi havia un, una forma de, de propietat, tal vegada no és la paraula més... De com... Organització. Organització, però sí, sí que no era, no era completament, no era lliure, vull dir, hi havia unes, hi havia unes pautes, no? I el concepte de, de lliure, comú... Que vols dir lliure, perdó? Lliure vull dir que... Mm, sí, no és que qualsevol persona pogués fer lo que, que volgués. Hi havia unes partes que eren per, sí, sí, per, past -per pastorets, unes altres parts per per recuperar llenya, per fer fred. <coughs> hi havia una gestió. Per lo que jo me'n recordo, un poc que, que tu estaves dient, no? Que no... que l'història se m'ha ignor ignorat. Jo també, però... S'estaven xerrant d'això, no? S'estaven xerrant d'aquestes terres, on xerraven de comuns. Sí. Vale. Mm? I això és el ja comú, és la, la part comú, per voltes. No? Aquí en tenim comú això, no? El concepte de comú està vinculat... Bueno, s'ha de més enllà, eh? També de coses més immaterials. Ell xerrava de propietats intel·lectuals, ell d'un software lliure... Un sol el lliure, d'un cas lliure, d'un cas de part... sol. Sí. Bueno, això avui mm. també, efectivament, això, però... Bueno, mm. perquè per jo un concepte és el concepte comú, és la cosa que no té propietat. Vull dir que ni, ningú és no propietària. Ah, això... això de... Perdona? Que, clar, quan, quan t'hi pregunta què és el comunisme, no? diu que és l'absència de propietat o la propietat col·lectiva. Home, les dues coses però se toquen. I després parla de la pràctica del comunisme, que és la posada en comú. Ja, però jo per exemple m'hi refereix al so i al vent, per generar l'energia elèctrica. Clau, per mi aquestes són comuns, hosti, el, el sol, i el vent no és propietat de ningú. Ara, és la és propietat de la tecnologia que em permeteix transformar en electricitat. Hosti, mmm, clau, evidentment estic completament desfasada amb el, amb el discurs que s'ha fet aquí i tinc un uns no, no. Bueno, no sé que que és com un tant, vale, <laughs> sí, com Bara, no, el problema, que els que és que no que de banda com interpretis. Per exemple, els vent o els si avella ja està ja està mercantilitzat, pots comprar-mi. la, la... No? sí la tecnologia però I, no la tecnologia no si sí, pots amatre més CO2 o menys ses indústries pots, pots comprar-ho això, però no, que ja està mercantilitzat ja i les va als que la la privatitzaron la lluia <-se> tot això. Però digen, <tip -se> el aquà és però el tema de lo común, per exemple, no sé, igual ahir l'altre dia no vam insistir prou, però per exemple, el tema de la gestió, que hi ha una comunitat, no sé si estem tots d'acord o no. O, o no. Per però és, és, és privat, vull dir que el fet que hi hagi una comunitat és privada, però que és, una, és un privat allargat. Llar, no, però és que una no, cosa és que hi hagi mecanismes... Però de en en no, a més, això, que crec que un dels teus conflictes és, és de que els comuns també es clauen per això del concepte de la comunitat, i és així, no?, és a dir, això és un dels conflictes que, de les contradiccions que tenen, és com una comunitat és una cosa que també pot ser tancada, no?, i, i per tant com que és tancada es clau persones, no?, llavors com, saps, això és un dels temes també, però no sé si sortirà algun text, no sé. Sí, no ho sé. Però bé. És transversal, crec, no sé si sí. no un text per a dir no? Yeah. Bueno, estaría ve que no ha si queda apuntada, per exemple, aquesta qüestió, <t 'an> pues, ja mm. ah, però no, no és no, un una punta en tema d'bons, dos comunitaris, per exemple, pues és que no importa que no tinguis accés a tots els bons comunitaris, basta que tinguis vares comunitats, és dir que no, no és un problema intrínsecals com Pot haver mecanismes d'inclusió exclusió que no sigui un problema, no, en... Sí, però està, vejo que perdona, però Sí, sí exactament. Vàlida, és que com to falta un deu minut. No ho sé, uh... no, no, la Maria, eh? no, Maria el volgui entrar amb però... el... Sí, però jo, jo no... vull dir que el tratàs amb aquest tema, perquè algú sienta d'allò de sa acumulació ampliada, que fa referència, posen pues, expressions aquests de... bueno, d'acumulació així per... Bueno, això sabe que és capital, fa més capital, amb no? aquest procés. I és originària que es posa de robo, es folli de de faci, no? Aquestes dues maneres. I és que jo, bueno, em la pregunta com a quin sentit de foies i quines lluites tens tu unes cap que s'han fet per un i per un altre i vol almenys m un poc i partir d'aquí… No, això una... crec que ho plantet en Jarveia, això no sé, en les a... a... per exemple, si com se... se... És a dir, sa despossació... bé, sa acumulació per despossació, com que més violentes generarà un tipus de, de lluites més violentes, no?, al mm. millor. Uh, sa acumulació uh, ampliada, com que és una cosa així com a més que t'ho van colant. Sí, sí. No? Al millor... no sé, ja ho entres així un poc... Sí. Quin, si, si hi ha, millor no si hi ha diferències entre els tipus de resposta ja no ho he pensat la veritat, encara a mi m'ha quedat per aquí un tema perquè clar, jo que veig també una diferència gran és com que la desacumulació ampliada eh, pues passa com que també que se donen unes esferes com que mosquen llum i per això Cony bueno, és el teu curro, no? això. Això no has dit d'acord. Que? que? És el teu curro on se reprodueix l'ampliada. La, no? no? Ah. Quan estan explotant la, la feina és... Si que jo mai he estat és l'ampliada pues... O... És no, una altra cosa. És <laughs> una altra hora, No, no, no, no ho sé, tu. Sí, moltes. Sí, eh, no. molt. Mira, si ho Sí, amb el que dèiem abans, que per exemple eh, sa, sa, acumulació eh, originària o, o per descocessió és eh, ara m'he perdut és es que, no es que, sí. es que és molt difícil eh, el tema de la violència perquè per exemple hi ha Diríem que no a suposa que jo pensé que des de 1830-40 la revolució burgesa ja està feta i entrem en un període d'acumulació capitalista més tranquil·la, no? Eh, se podrien posar infinitat d'exemples de, on la lluita per un no-res engendra una violència increïble. És a dir, és molt complicat, no? És a dir... És el que està dit, no? Sí, però, no... perdó. Perdó, perdó, perdó. No, que, que és molt difícil, no? De, de, de, de, perquè entenc com si ella o se plantegés de que l'acumulació originària donada les, les condicions de violència, la, la resposta i proletària per dir-ho eh, era molt violenta i després ja no. Però no crec que hi hagi una relació així exacta, no. perquè moltes vegades en el capitalisme la lluita per un tros de pa, una cosa mínima per mitja hora de bocata ha generat morts i tot, és a dir Clar. que... No, igual en formes d'organització diferent, mm -hmm. no? P simplement per fet ara ja me'n recordo el que anava a dir que era... S'ha servit. Sí, <laughs> sí, sí, sí, No, que... <laughs> que si... és a dir, si els vells encerclements, si, si responia a acumulació originària, eren per en els sistemes de, de producció i ara els nous encerclaments en els de reproducció... És que no, clar, no entenc que això, perdona, no, no entenc que vol dir sistemes de reproducció social. Idò, com que més, més que a, a, a sa producció, a, a sa feina, a, a no, a sa feina no s'indústria, sí, t'afecten més a tu, a sa vida, sa a sa reproducció sa vida. social, a sa persona. la eh? sanitat, l'educació... Sa no? Sí, bens, sa persona, sa vida quotidiana, sí. no? Biopoder... No. Biopoder. Fins i la sanitat i l'educació, no? Sí, sa no. sanitat i sa, plàgio, i sa educació són sistemes de reproducció social. Una cosa és com on se genera el capital, no? no? I l'altra on se reprodueix ser... Hi ha sistemes de reproducció social, que és com el CATEVA, no?, on, on tu tens la en la família, no?, s'ha de reproducció social, aquesta s'esfera com a més personal de relacions socials, no? Sí, sí, sí. Llavors seria de producció de mercaderies que van al mercat a vendre's, no?, o sigui, un cotxe, una ràdio, Clar, no sé no, què, no? no? la reproducció és no. molt bé, la reproducció és que sí. venia a però sí. què ja has dit sobre això abans, de, de, de les lluites? Que, de... No, que els vells encerclaments, bé, una coses que, que uh -huh. hem comentat, és que els vells encerclaments, o sigui, el que tancaven era els eh, sistemes de producció. Sí. I ara els nous encerclaments, amb aquesta darrera onada, uh -huh. són el lo que tanquen, no? els encerclaments són aquests sistemes de reproducció social. Llavors això pot ser, potser també genera algun tipus de diferències en ses lluites, en ses respostes socials en aquestes agressions, no? la producció social. I la producció de mercaderies també. Aquesta crisi ha afectat també aquest sector, no? Sí, però a més a més... Però per, una altra cosa, perdó, el, el, el mitjans, eh, aquests encertiaments de mitjans de producció o encertiaments de mitjans de reproducció, tu els lligues uns allò d'acomodació, és a dir, originària i acomodació per desposació? No, no? Vull dir, que jo no li vaig una relació directa, però com tu vas com a... No, per clar. Serà que... com si t'hagués una relació. No, perquè de fet, si per a Harvey és... Eh só originària és una... Continua, no? es, es es conti... es, es una cosa que va dinsa dinàmica no. pròpia no només ha pesat una vegada, no? Escriu que estan mescant dos preguntes. Una és que els, els encerclaments, no? Bels o antics si són, a... això són encerclaments tot això tot és acumulació per disposació. No, no, no és de, és? de ampliada. Això és una cosa, que, que si els vejos nous encerclen coses diferents, però sempre estem parlant d'acumulació per disposició, i l'altra pregunta és si encerclaments tipus això, o si sigui, acumulació per disposició així, de, no, de, la, de la manera com ha descrit en Harvey, és les lluites que són diferents que les que es generen a a l'explicació o, o com és, el capitalisme és... és, no, és eh és moltiplica de forma ampliada que voldria dir però això a la lluita del teu curro quan t'explota en el teu salari que és una cosa així no? de, de, de cada dia i que, i que és bàsicament la, la lluita bàsica del capital de, de tu vendre el teu treball no? I, i un capital que, que l'explota i entra una plusvalua no? és això un poc, són dues preguntes diferents que si les mesclem crec que potser és això el riu també no? O no, no. no que es que has de parlar de lo d'ampliada i tu ara estan de parlant dels vellos no? dir, que són dues coses... L'hauria demanat perquè ho ha introduit, però tampoc no perquè seguia d'anar-se a l'hora. Bé, jo en relació la de la taula que estava entendent ara jo veig una, una relació directa entre els tipus d'encerciament i sa lluita que hi, ha, que, hi ha, que hi ha contra aquest, és a dir, un condiciona l'altre. Això ho podem veure per exemple, principis de, de, de segle XX les principals lluites de la classe treballadora eren, eren per ser treball dir, les principals mobilitzacions eren per temes de, de treball, no és com avui que bé, això ho diré després eren, eren per treball, és dir, per, per qüestions que afectaven directament a la seva supervivència això es veu eh, transmès avui en dia però en qüestions de la més de prohivenci i també de, de, de, de béns públics que feia abans. És dir, la és una contundència major a la lluita, a la tendella, a veure una contundència major a les lluites que, que, que, que l'afecten directament com a individus i com, i, com, i com a societat. I vull dir que això ha refletit en lluites per a l'educació, per sanitat, per a fa fa un parell d'anys la reforma laboral i va tornar a un resorgiment de, de la lluita per la lluita laboral és a dir, aquest tipus de reglaments les escoles públiques les que consideram-se considera societat que són de necessitat com un treball, un habitatge eh, eh, tendeixen a dur una certa contundència eh, implícita dins, dins la lluita i, i això ha fet que, que, que avui en dia difumini les eh, altres tot, la totalitat de ses lluites on sa acumulació per despossació afecta. Per això, bueno, en lluites, digam, minoritaris, com puguin ser, ser, ser de gènere o de molts d'altres tipus, o només en exemples, doncs com més difuminada i que només hi hagi certa interessada. I per això hi veig dues diferències clares però que jo trobo la solució en les dades totes des d'una perspectiva global i directa que el problema està en la rel. perquè aquí està el es, es tema també que l'Estat o la lògica capitalista m'ho estica dins les seves formes de lluita és a dir, per lluitar per l'educació o per la sanitat hem de fer manifestacions legalitzades amb un recordgut amb uns policies com els vigilen i baixuns baixo baixunes baix 10, eh dir, estan lluitant dins els marges dins els marges de l'estat. Les, les dir, controlats per ells. Eh dir, que això no només permetrà sortir furtir, no, per si estan no dins dels dins del seu màdol de lluita assaltats, no podran, no podran superar-los. I ja aquí un poc també un bon exemple de això s'utilitat de de lluites en relació a, a la despossessió com ho fan. Avui hem dit que és en tots els àmbits, com, com bé hem dit i per tant si és en tots els àmbits cal que la lluita sigui global i el marge de s'estat per, per no cabre dins la, la seva lògica de lluita que mm, inútilment es farà cabre dins d'un segle. Yeah, yeah. <coughs> no, no, no, no. <coughs> a dir, fa, fa meitat, és que no regresar. Estic pensant no, no, no a, no, a, no, no, no a dir. jo crec que Crec que sabem, però avui ara estem parlant d'un tipus de... L'altre dia vaig comentar que per mi els comuns tenen més que aparents per, per les el, lluites que, que impliquen. Vull sí. i més avui en dia. O sigui, un, un entorn enclarat ja... de... La relació que jo pugui tenir com un món és una relació capitalista. Vull dir, és de... m'imagino aigua perquè sé cap acaigua. És com a... me col·loca com a consumidor a vegades. Això com una limitació que jo crec que s'ha de vèncer per poder-te després enfrontar alguna cosa, per poder desenceclar alguna cosa. Però clar, se uh, mos està, està, està privant, o s'està sigui, privatitzant el nostre cos, en el sentit que dietolment estrany de la nostra petiteria, a Montsant a través de la aquestes coses per mi, estan molt més aparentar que la conservació o que com pensa, ben, se conserva d'una bona forma part de la humanitat. Clar. No sé si això coses és meu, ni això, no però tampoc n'estic gaire segur, perquè, clar... És a dir, s'ha d'explicar un colt i un concepte també n'ha anat a més, a qualca, qualca de, de aquí, de la qual cosa d'aquí qual cosa ha de sortir. I, clar, l'altre també que tinguessin al cap és que... que és que se'm va, no ha de mai, bé, però... per mi una cosa molt important que tenen els comuns és que permeten forma de vida. És per mi el sentit d'aquest de, de xerrar tal comú amb, amb altra gent mm. és que són formes, o sigui, permeten que, que hi hagi vida sobre ells. En les terres comunals que seran marques del segle XV, permetien que s'hi hagués quedat sobre ells. Ara, aquestes terres comunals, a vegades del segle XXI, que no sé són. Perquè, és dir, que tenim és bastant estinguita, diria els gent que fa, més o menys pot tirar amb allà o salaris o tal o qual, no, però vull dir, ah, tenim molt poques formes que m'ho suspensin, no? en aquest punt sí que estic d'acord amb tu, de dir quins són els comuns que, que tenim aquí amb ah, avui, no? Però com que amb aquestes tres dues, dues peces, com que no, crec que igual a la boca, no sé, perquè, perquè fet, aquestes sessions que m'agradaria tenir no ajudin amb això. Tinc sempre la sensació de que estem cercant un comú originari, no? I hem arribat al cos. Jo no sóc capaç, és a dir, ho sé no sóc capaç, és dir, no sóc capaç d'imaginar-me un, un comú eh, originari natural al qual tornar. Perquè tot el que veig m'ho imagino de forma històrica, és, és a dir, jo crec que el meu cos és una construcció històrica i la meva sexualitat, per explicar un, un aspecte íntim, mm. és una construcció, no és un bé comú originari, o sigui no hi és, mm. s'ha construït eh, al llarg del temps, del temps no? I, i crec per tant que quan, quan cerquem en aquesta recerca que ja portem dues setmanes, de cercar alguna cosa bé comú originari i naturalitat se, se mos torna a escapar, no? tinc, mm. tinc aquesta sensació i si me permeteu, un, un, en plan d'una lluita que jo crec que està molt oblidada i que seria necessari reprendre, és que dins del capítol de Marx, en el segle XVII a Anglaterra, va haver uns comunistes, es deien els, els cavadors, els digues. i, i van, van intentar posar tot en comú, és a dir, es van establir, van cometre un pecat original que va ser començar a treballar en diumenge, això ho impedia la societat com sigles no? la i ho van posar tot en comú. Van durar molt poc. Van durar molt poc, però van generar tota una literatura i van generar tot unes formes de viure en comú, això, i se'ls van Mol poc que vol dir? Mol poc vol dir, no ho sé. <ríe> Mol poc vol, vol dir no, jo que sé, Dos anys, tres anys, cinc anys, cim, un kommit, llibre. No? Mirà, no? no crec que molt més. Però, eh? De fet, de fet curiós, bé, no, és curiós, me va arribar una proposta, és un poema d'aquell moment que, que s'ha musicat i que encara la fa tocar. Eh, un, un vídeo. <ríe> <sips> <sind archives> però no. Li vol, li vol, li vol Va. I donc penses que la claves. Vull dir que, que dius, hòstia, és la lluita. O sigui, I si aquest procés o aquest procés d'acumulació de o d'exposició originària ha generat eh, rebel·lions o revolucions eh, que la, la, les que tenim en, en comú com ara Eh, són les que ens, ens arriben més properes i, i que han estat troncades pel, pel propi capitalisme i pel propi imperialisme i aquesta entenc ara és la del 36 la revolució anarquista de Barcelona, per exemple amb col·lectivitzacions molt àmplies I, i, i després als anys 70 han una construcció de l'autonomia i tota un, un, un, un, una persecució no, per part de l'Estat que la torna, la torna a trencar. No? I, i, bueno, doncs, no sé si Idò, eh, a mi m'agrada molt els primers dies de la sessió anterior quan, que se va repetir el tema veure cercàvem a veure quina nació com, com ho teníem en les capitals, se va repetir el tema de no? que incidents mol en en És de... que m'he volgut, que algú Ah no. no. bueno, pues te collevas, sí, no. ¿no? no. -ho. és alguna cosa, alguna cosa, que és de bé en una pràctica, no? Que és una mica el que tu deies, no? Per matem formes de vida. I, i crec que m'observes Bueno, a mí me es per contestar aquesta pregunta, uh, quines formes de lluita se poden trobar en en les en les combert tot més ses... es que va descansar. Tens aquí i vol dir que no tenes un tracte. En <dit>, la <laughs> acumulació uh, un moment de acumulació i crec que que justament que heu xerrat, de cos i sexualitat, és més, crec que, que no crec que no serveixi massa, igual, tontitzar-me quins són els comuns originaris, però aquí, per exemple, tot li has donat una esclau de com sí que s'han desenvolupat, per exemple, lluites per descobrir com la sexualitat és un constructe i, i és, o sigui, és un comú en realitat, però Desemmascarar com, com ha estat construïda al llarg de la història ja la transforma, tant individualment com, com col·lectivament pot ser, no? Mm -hmm. Perquè s'escriu sobre això, perquè se, se creen imatges perquè i se construeix un altre imaginari per aventura més comú que és es, que s'ha anat encerclant al llarg de la història. Això a pues, final són pràctiques de, de creació de comuns intangibles però que obren portes, no? Mm. I m'hi som a, no Teresa sé, Monti. Sí, jo, jo, jo siguin ficant un altre ingredient a, a veure com pares com es mutan així amb el que deien. Bueno, estem lligant l'altre de, de com ho heu dit, els comuns que es defensen per, per les lluites que generen no? o, per la, o per la pràctica. I, i jo crec que també va sortir un poc també l'altre dia de recuperar el tema de, de, de la relació és a dir, que, el, que vam xerrar de, no? de unes coses van sortir així, si es van repetir el, te, el tema de la comunitat darrere no? i de, de l'ús no? com has dit tu l'ús de, de de les pràctiques que hi ha no? jo crec que el, el lo comú jo crec que eh, amenassa o fiqui en joc el, el capitalisme perquè el capitalisme no és així coses que canviem és, és una relació social que creiem i, i, i això jo crec que és lo, una altra cosa important del, del el desenvolupar el comú, que no està en el comú si és l'aigua si és l'educació tal sinó com em relaciono jo amb l'aigua com em relaciono amb l'educació, que és el que dèiem no? que tot pot ser comú, però llavors, en el capitalisme tot, tot és mercaderia fins i tot tu mateix o sigui, no, no només el teu, teu cost quan, quan tu vens el teu treball ets tu, tu mateix que t'estàs venent i ets, ets tu mercaderia, vull dir que en, en aquest sentit no? es, es basa en l'endidroització i en la mercantilització de tot no? I, i llavors jo Cal, jo el que podem quedar quedat amb comú és que amenaça aquests pilars no? o sigui, és a dir, pot des de basar-se en, en l'interès individual no? es basem en, en, en pensar entre tots què podem construir no? i que canviï el subjecte cap a un, cap a un nosaltres no? que vam parlar tant no? la gent que, que, que, que han començat a muntar el curs aquest i i que en comptes de la relació mercantil pues, busquen una relació col·laborativa no? que no sé si n'han xerrat prou d'això no? però que, que, que, que són coses que, de, que, que no estan el què sinó, pues, això, si jo surto de la individualització, surto de, de la mercaderia i vaig a, no? a generar la lluita o, o, o, o a crear una cosa nova, no sé, no? Tipo, això, no? Pues, el software lliure, per exemple, no? es pues va crear allà enmig, no? I, pues, no, no, sé, no? Es, va, es va crear una cosa nova amb mitjançant un altre tipus de relació no? i un altre tipus de concepte de, de, de, de qui és el jo, no? Hi o sigui, ha gent que treballa fent codi i no espera cap benefici personal. O sigui, el que espera és que, col·lectivament, ens, ens desempalleguem no? No, de, de corporacions no? I, i això pues, suma i sigui amb la sanitat amb, la, amb, les, amb les llavors que parla tu de Monsanto etcètera, no? pues, jo ficaria l'enfasi també aquí en el, en el tema de la relació i, i respecte a lo històric eh que jo no sé si quan tu parles d'història par, parles d'història en sentit de progrés o no que és el que no em queda clar i t'ho voler preguntar en el sentit de que jo jo, jo, jo, jo jo entenc que sí que no, no, no el que te és que jo, jo sí que sí que és que dius, no, és que no podem tornar enrere tals, que jo, jo crec que això sí que és una cosa no, físicament impossible no, tornar enrere temporalment però el tema és si veiem que no podem recuperar certes pràctiques perquè hi no, ha una idea de progrés que una mica com Marx, no, de, no, i això no, després ja farem no sé què i tal, o diria, escolta, hi ha pràctiques que ens han llevat i les podem recuperar, però les podem recuperar cap al futur i d'una altra manera, perquè el món ha canviat i ara no, no tenim les terres comunals que dèiem abans, no, però hem de pensar de quina manera, però el tema és si podem repensar pràctiques que en el passat han servit adaptades, obviamente, i, i receteades, reformatades, no, mutades i tal, no, però... Però en aquest sentit, no sé si... Quan dius històric, pareix que pot ser... O si s'ha entès bé no, això no pot ser que ja com a manera i hem d'anar una... una frase enigmàtica que diu «L'única ciència que existeix en la història», diu Marx, no? I, clar, això, en principi... Jo estic d'acord amb això. Jo estic d'acord amb això. Jo crec que no hi ha És complicat, ja però no, m'ha consentit no, no i quan jo que diu que és l'única ciència que és història en el sentit que és l'única de la qual eh, pots estudiar en la seva totalitat perquè des de la història pots estudiar la filosofia pots estudiar eh, moltes altre, altres matèries i la història és la que reuneix tots els processos i revolucions socials en el, seu, en el seu contingut, una cosa concreta, i d'aquesta història podem treure moltes conclusions, òbviament que si no ens expliquem condicions de història actuals no t'han de necessitar. Però existeix una història. Si hi a mi m'interessa, me la poso preguntar-te a fer-te vull dir Ara. això com... Vull dir, com? De que tu estàs d'acord amb el Març, que, que si història és única ciència, en el sentit de que tu sí que... Ara. No, perdonem no, que. No, és una rutina amb, amb quin sentit i quin quin quin vallò les nostres i que busquets històries quan xerres quan ah. has xerrat o has o, o sigui, sí, és a dir que, que no, no, les, no puc entendre les coses, diríem, al marge de la seva evolució històrica. És a dir, mm, no en el sentit de que allò justifica la història com un procés teleològic que porta cap al millor dels mons possibles, ni cap mm, progrés, ni cap progrés indefectiblement, no, o que la presa del poder pel, pel moviment obrer serà el principi de... no, no en aquest sentit, sinó que a l'hora d'entendre el món, és a dir, mm, crec que és impossible fer-ho dins d'un continent, que és la història. És a dir, i això no explica res, però sí que te dona d'alguna manera un, un lloc en el qual eh, te, pots, te pots moure. No? Per exemple, quan em, eh, ara mentre escoltava que ell, ell parlava se m'acudia a una, una definició de comú, que segurament no estareu d'acord, però jo em vellava. Lo comú és la forma revolucionària de lo públic és a dir, mmm, bueno, si com que no acabes de fixar-te'n d'acord. Sí. Clar, però, però és perquè estic sempre ficat en, en, en el tema no històric, sí, perdona, que no has de dir. No, no, no, però en un sentit però, no, eh, tancar, és, sí. jo crec que hauríem de com tant. Jo me proponeria així com un poble reflexionat a tancar, que seria com un poc el punt de forma de vida que també s'ha tocat, no? I que en aquest existencial igual el, el, el, el, el seminari al que van fer sobre Titon, la se llavan, havia un, un, una contraposició al liberalisme existencial que podia ser o això de Fernando Castro Rey, no? que podia ser el comunisme existencial. I que podi no, no, no. Sí. Ja Sí, jo sí, porteta, jo sí, sí. Molt curteta. No, que volia, segurament és una batalla d'abuelos, me sap greu, però um, a l'esquerra espanyola hi va haver un moment sobre a principis de l'any 70 que tot això es va debatre políticament. Perquè uh, sobretot a lo que era l'esquerra del PCFSU. Perquè el PCFSU tenia una ambició de la història d'Espanya on d'alguna manera semblava que la revolució burgesa no s'havia fet. Llavors l'esquerra del PSP-Sug va emanar a cercar els textos que d'alguna manera mos expliquessin el, el, el paper del franquisme dins de la revolució burgesa espanyola. I va emanar en aquest mateix capítol de, de Marx i va emanar a, a un llibre que segurament algú de vosaltres coneix que és un historiador que ha fet la història des del punt de vista dels lleons, que és el que plantejava aqu aquest home, és a dir, que és en Maurice Dove. En Maurice Do, en els anys 40 fa un llibre que es diu Estudios sobre el Desarrollo del Capitalisme, que genera una polèmica increïble dins del marxisme, i que, i que ve a tractar tot això mateix que nosaltres hem tractat. I l'esquerra d'alguna manera, l'esquerra del Peçuc, em... vàrem intentar... Um, dissenyar una política en funció d'això, de que pensàvem que la revolució burguésa ja estava fet a Espanya i que per tant la burguésia espanyola que havia uh, accedit al poder durant els últims anys del franquisme ja no era el nostre liat, sinó que havien d'anar més enllà. Clar, això com es podeu imaginar um, té molta importància pel tema de la transició i, i tot això. Mm. Perdoneu que la batalla de l'avuelo, però... no ens interessa molt però és que... Ha fet un cercle just dels 70 no, no. aquí, no, no. fa 6 mesos... Sí, mesos passats, equiparem fa un cicle sobre un poc, són lluites dels 70 i això, yes. no, no. el serrestes mínimament molt. Va ser per parlàvem més de l'autonomia obrera sí. quan, quan dius a l'esquerra sí, sí, sí, no, no sé sí, si te refereixes jo, a, a l'ORT o al sí, PT o, sí. o, clar, nosaltres estem treballant més l'autonomia obrera de fàbriques i, i, de, i de punts autònoms no no? un de, de les il·luminacions que he tingut eh, així a la meva vida va ser arribar un dissabte al matí a un nucli obrer eren joves, joves obrers de la zona dels Vallès de, de, de Catalunya i estaven discutint no estaven discutint el Manifesto, estaven discutint el llibre de do, los estudios del capitalismo, que això és una cosa horrible, i una sèrie de llibres que donaven, que havien donat, eh, diríem, continuació d'això. No? I jo me va impressionar moltíssim. No? Com un jove proletariat molt lluitador que recien ha arribat a Catalunya des d'Andalusia o des d'Extremadura estava llegint uns textos que tenen una actual, una actualitat que és, que és increïble. És no sé, me va... me va sorprendre. Com mm -hmm. ja ja no no no és no, el eh? títol de l'altre cop? Estudio, eh? què has dit? El títol, em portes no a dir? Moris Dov, escrit com? D-o-v-p. Mm -hmm. Estudios sobre el desenvolupament del capitalisme ah. de l'editorial. Això és segle XXI, em ah. ah. no sembla. Molt bé. Bueno, gràcies. Muchas gracias. Que no se reacciona. <risa> que de lo del imperio, que de un montón de preguntas. ¿Cómo va ser maravilloso que, acumulación es es que la acumulación originaria es? No va ser rech. <risa> sí, sí, está. No va ser rech.